صورت الانعام کے رد شرک مکمل شرک اعتقادی او شرک فعلی دعا رد کول شرک اعتقادی سرور رعا کی سنہ شرک فیل علم فیل تصرف فیل دعا او فیل عبادت او دو مشرقینو صلور و راقسونه مشرقین بالعباد صالحین مشرقین بالملائکہ مشرقین بالجن او مشرقین بالکواكبر صلور و راقاندیرات کو ورسرا ورسرا اسبات توحید مختلف و انوانات دلائل ای ای او د عالی خپل ای ذکر کول او اتراون د مشرکینو کو پر کالو صحا او د عالی جوابونه مړه کړ د شر او را ان اتاقم عذاب الله او تتكم وسرات او غير الله دون ان ګور صادقین بل یا او تا دون په یش غومات او نه لیله انشاء وتن سو نماتو شریکون رد شرک په دعایوکو شلایک در احمد کولو بغیر د الله نبر سوتا که تکلیف راجی که مصیبت راجې نم دکا الله رحمت کوئی نوستخریف دنیاوی ورګي چې جا شر کړو نداغي انجام وګرا چې سره الله سو اوګړل ولقذرس الله الهو مم مِن, من قبل کان تاګي سره لګريو منګا ټونکو تو ماکستان انبيا فخذامل واسای ودرای نونی و المنگا غیل را پتاو انو تکلیفونو بانده باسا اغطاوان ده دا مال ضررا اغطاکلیف ده بدنه فاخذنام بل باسای و ضررای اونی و المنگا غیل را پتاو انو تکلیفونو لعال لهم یا تضررون خامخواچ دیع جزیو کی اللہ تا تکلیفونو پر عوص دلو د د پاه چې دی الله تعجز شي کله کله الله تلیف د دی وجه رای چې انسان کې سرکشی راي می رای سرکش او می په ک را شي الله به تکلیف را د پاه چې د الله تعجز شي منافق پاغبان د تکلیف راشي او تقلیف تینا بیالی ریشی و اپا دین پوئی کی چدا ہو لی سورہ آران سلور نوی نے برعیات و گرئی آدم برچران میں وارتا ہموئی و مارزلنا فی قریت من نبیین الله خضانا فی البعث آئے و ذرائے را اللہ ان ومار سرنا فی قریت من نبی نا دیر لیگر منگعی اوکلی گیو نبی اللہ خذنا لہا بالباس آئی و درائی لعلہم یا دراؤن مگر دعایی غو سیدون کی مو بتاوانو تکلیفن ہونی ول شخام خادی اللہ تعجزیو کی ثم بدلنا مكان سيّة الحسنة الطعافة وقالوا قد مصابا انا ذرع وصرا فأخذناهم وهم لا شعرون بياهم نحسابوني ولا وهم لا شعرون او دين بويد البزان شعوري بيانا داسهم رعوني ولا شعورنا بيا خبرنا دارنګ دې دا تا کې مو يو ولا كلا ارسلنا الٰهم ومم من قبلكم تاګي سرا لګلي مونږه ټولو د امخستان انبييا فخلم بالبصايه وذراي اونيول مونږه د لرا په توانو تکلیفونو لعلوم يذراون همغاج دياج زينكي الله تا وَلَوْلَا یہ جاءاہم بے سنا لول مختلفٰ یعنی حلہ تضررہو نولی جئی آجزی اونکڑا لولی جاءہم بے سنا تضرہو یعنی حلہ تضر уров اجیهم بے سنا نولح کلا شرانگ ذائید Dominге زاب آجزی یعنی ty%, لولی آجزی وَلَاَكِنْ قَصَدْ قُلُوبُهُمْ لَيْكِنْ سَخْشُو دَيْزْلُونَا وَزَيَّنَا لَوْمَ شَيْطَانُ مَعْقَانُوا يَعْمَلُونَ او خیستا کذیده شیطان آغا عمل چھ دهی که اونگی وغیلارا آغا کبنا کارا عمل چھ کو او عمل واتا شیطان خیستا کارا کو نو دبیاون تو بانور کنا او اغیقو فلم نعصم الذكر بين كلاش دایې ورکړ پرې هو دل آراز په ورګه شه دایله پاوی باندي فتنا لیم باب کل شیان ابواب کل شیء پرانې س دې مغه په دایوانه دروازه چې ګلای مات شو مهما وو تو باغ باندې جدای دا ورګې شی ویو اخد نام بغداد د نول من دایلا رنا صابا فایذو مبلسو نا صب داینا امیدې کوم کیو د ارچانا سم مطلب چیکاله دای نافرمانی زیات اګړا نو ما به نعمتونو نورم زیات کړو چې پرې دا ډیره خوشاله نه باد تکلیف اګبیا ډیر تکلیفي سڑے تکلیف سرادتی او تکلیفی پی دلو کی نو پا غاسم ہو گئی او چہتا نیامتونو او دو خوشحالو عدتی او بیا په تکلیف رای شیخ بیا دیر زیاتی فَقُدِ آدَا بِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُونَ وَبْرِقْرِشَمُونَ دَاغَا قَسَانُو چَغَيْزِ ظُلُمْ کِرَيَو وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَ پا نقمت باندې پا باندې باندی سمطلب موت المبتدی افتحن فی الاسلام دا مبتدی مرگ دا دا اسلام فتح دا چی ظالمان تباشو الحمدللہ و شکر دے چی اللہ تین اخلاس کری فا قدیادا برلقو من لذین ظالمو نو پرگریشا مند ظالمانو وقد عذب القروم الذين ظلموا پرېګلې شاموندا ګسانو چې ظلمې کړیو والحمد لله رب العالمين نو حمدنا الله لاچ رب المخلوقات دې انامه ابن تیمه رحمۃ الله علیه لګې دي ارد الا البکری کې انو سنت یموتنا او یحيا ذکرهم و اهل البدعات اموت نا و میته ذکروم د سنتو مری او داغینوم جون دې کیږي او مقتدين مری او داغینوم خادميه چا چې د سنتو اتباع کړي چاچ چا چې د سنتو خدمت کړي داغنو دا همیشه زنده‌بادي او چاچ چې بدعات کړي نو پجوان اگر روکشی نو می بیاسو کنالی قل ارائید من اخذ اللہ و سماکم و ان اخذ اللہ و سماکم و افسارکم کہ واخلی تا قد دوری دوستاسو نا فید شرک فید دعا کہ واخلی اللہ تا قد دوری دوستاسو وَأَبْ محر و ابصاركم او طاقتل دوستاسو او مهر و ایستاسو جوړون باندي سور دي حاجت روا بغیر د الله نه نفس شرک فی التصرف چه متصارف او حاجت روا بغیر د الله نه غیر الله یا دی گومبه سور دي حاجت سر بغیر الله چرا مړی تاسو ته په دی باندې سمات لا به کار الله دې کوون کې نو څو دې غنو ذمہ دار کار الله دې کې نو څو غلون ذمہ دار او کار الله دې ونه کې نو څو دې له وان پیر ختم الا قلوبکم پسره الله مو روی شوق دې اخلاص هي انور کفانو سر ولایت نو ګران سرانګه بیان موږ دلایل سم هم میاس او بیا ای دی ارعس گید د دلایلنا بیا دی اورید د دلایلنا بیا تاسونا المنی ولا ایتاکوم مین اتاکوم عذاب الله عبادتنا جهرتان وا خبر کمن تعسو او کمن تعسو کراګه تاسدا الله عذاب بنت تن صابا او جهرطان یا ظایر پا علاماتو حل یو لکو ایلا القوم الظالمون نبح لاکی مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین حکمت ارسال الرسول چه انبیاء لیم السلام اللہ صلح را لگل دیلا چه چه خبر اومن اللہ غیل زیر ورکی اوسو ان کار کوي اغي او يرې دا الله رازابنا ومانور سرون مول سالینان برا له گل مونږه انبیاء نے وم سلام مگر ذیری ور غونګیم تابداروتا و مونذرینا ير ور غونګی مشرکینوتا ير ور غونګی مونګریوتا فمن امنانو چا ایمان راډ درستی کا عمل و اصلحا او درست گعامل بسنته او اصلحا برابر گعامل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو ويارب ذیوان دی او نو زی غم جنشی اخوف او حزن کے مامق کے فرق کڑے ہو والذین کذب بیااتنا ارگسان جای تکذیب کو زم دی آیاتونو وبارسی ری تازاب بما كانو يو سكون په صاحب دا ری چې دوی ما ته حکمونو د الله لاله ولا غور لګ مين دي خزایل الله او سف نظر شرف علم کوي او نظر شرف تصرف چې جناب رسول الله صلی الله متصرف نه دي او اقدار نه دي لاس کې نفع او نقصان نشتا او جناب رسول الله صلی الله سلم عالم الغیب نه دی په غیب باندې نه پویګیم نو الله ورته وایته او دایا قل اقول لکم انی خزائن الله ولا علم الغیبه وای ورتن وما تستاج ما حدا الله خزانی ولعلم الغیبه ځنه پویګم په غیب وو نواسي دی وي قوم ته داغه سهو او نکته دی مولوي ليو چپل قوم ته وایا سوره یود آت نمبر 21 یود هرشمګورې 31 دوله سما 12 سوره یود آت نمبر 31 یود هرشم نوح رضی حود جناب نوح علیه صلاة و السلام تیم دغا سوی دیو چه دوار تاو آیا وَلَا قُولُ لَكُمِنِّي خَزَائِنُ اللَّهُ وَلَا آدَمُ الْغَيْبَةِ وَلَا قُولُ إِنِّي مَلَكُ یو دیر شما سرحود دول سمسی پارا. وَلَا قُولُ لَكُمِ إن الله اللّهِ وَلَا عَلَامُ الْغَيْبًا وَلَا قُولُ انی مَلَكُهُ وَلَا قُولُ إِلَّذِينَ تَدْدَرِ آيُنُكُمْ الله يَوْمُ لا خزائن اللّهُ خَيْرًا اصلو الخبری گئیو لَا قُولُ لَكُمِ إِنی خَزَيْنُ الْغَيْبًا درم ولَا درم وَلَا أَقُولُوا إِنِّي مَلَكْ صَلُورًا وَلَا أَقُولُوا لِلَّذِينَ تَذْدَرِي عَيُنُكُمْ لَيْهُ تِيومُ اللَّهُ خِيْرًا <تصفح> دارنگ ادر دی رسول اللہ سلام توایی توا توایا قُلْ لَا أَقُولُوا لَكُمِنِّي خَزَانُ اللَّهُ وَبِغَمْبَرَنُوَا مَتَاسُتَاً چه ماس خَزَانُ اللَّهُ خَزَانِنِيهِ ما سقدر الله خزانی نیشتا او امتی راولا گید ناغی وی داتا گنج بخش داتا و اقدار و مالکو گنج بخش خزانی دی ورسر و خلکو تبخی امتی و الله ده خزانو و کو او جناب رسول و الله مای ما سقدر خزانی نیشتا ولا اقول لكم مني خزائن الله ولا نعلم الغيب الا ما بغيبان دي ادي وين نا غيبو خبردار دي ولا اقول لكم مني او نو اما تاسد زم فرشتان بردا سالور خبرين وسيم کويو لا اقول لكم مني خزائن الله دویم ولا عالم الغيب او دریم ولا اكو لغميني ما او سالورم ان اعتابي لما يحي ليا زتابي ما مغر دعي چوي کول شي ما دا زو چې الله راته حکم کوي بسرحمن ما قول له استعلام والبصيره والطوابر امران وا برابر ړوند اوو وراه مټه آیا برابر ده ړوند او لی ذونکه ړوند مراد ده معبود بادل بصیر نه مراد ده الله آیا برابر ده ړوند او لی ذونکه آیا برابر ده معبود باطل او الله هغه ته ړوند وی ا دوی نه ارسوی نه کنجشت شینت بر خبر چند چند آوئی چه با قبر پیجنینو اغیوینی علاوه دروند وئی یا دروند مراد ده مشرق بصیرد مراد ده معاہد نمانا دا کلالی استویلا آما والبصیر وردو آیا آیا برا برده دروند و لیدوم که لوند مراد ده مشرق وردو آیا آیا برا برده دروند بسیرنا مرا دے معاہدہ آیا برا بردے مشرکاو معاہدہ کانا برا بردے دے شی مشرک دے غلون دے دا غواق نو لی دے رکنا سورا ایتوا ہاں یو سر رشنم آیا تو گو رئی شپاڑا سمسی بارہ ایتوا ہاں نمبر ایک سو چوبیس وَمَنْ عَرَضَاً لِكْرِي فَإِنَّ لَهُمَنْ يَشَتَنْ ذَنْكَا وَنَا شُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَغْمَةِ چاة مخوارد ما ده كتابنا دل ربعی جوان تنگ ونَا شُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَغْمَةِ پور دبقو دل ده قیامت پر اسکلون ده زگا دنیا کیلون ده اغماو. لند ذا النار کتاب نامو قیامت کې به ویلند قال رب لمعه جر دنيا عما وقد كنت بصيرا تبوي الله لند را پاسولما زغروما دغه زکه د خدان تر کوې کانا قال قد لقادت قايا دنو نسيتا وكذلك اليوم تنسا تا زمایا دونه پرېغړې ته کولولې ځان تر سلوآي ولاله استويلام والبصيره وان توایا ياب يبر بر دهلونه لې جونګه يا فلا د دفق करून ون تاس سوچن کوي وان ذل به الذين يخافون شر الى ربهم شفاعت قهريه چې په زور د الله نه خلاصون ووالا نشتاب او ان لرم الینا یخاونا او يروا بل چې غیریږي بوردا وګړي رب دایتا له سلامندو نی ولیون مې دایله را باغل الله نه دوست او نو سوخ لا سونه ولا شفیع نسل شفارس که اونگی نسل خلاس کې شفا یا شفا او پا مانا دخلاس اولو شفی تا هم شفی زکو ای چه دیر شفارس کئی مشفو نو شفی و تا زکو ای لیسا لهم هندونی و لیون نوی دیگر آبا دوست ولا شفی اونگی نسل خلاس اونگی لان لمیا تغون خام غاج دیو یری خدا الله نا ولا تدر للینیا دون ربم بالغذاۃ ولا شیه نوها اسلام دی ویلو چدای ہوتا توی د دې خلکو نزان جدا کا نو من باندې مارګری شو نو نوسی سی دی مو یو چاسنا غره غسای مارګری دی اجستا آج صحیح مرغری هغه پرنه ده زګر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بلال ناس تو بلال حبشی غلام در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صہیب ناس تو چرا بو سافرو درون راوله او رسول الله صلی الله علیه سره زید ناستو تو چرا غلام او اورد خدیجه و نوور کړه دا منا دا تول کوتاو بوتاو دراغون کڈی دیو آگا داگا دراغون کڈی دی نو منگا معزز خلقیو دا تاسر ناس دی نو من بسنگیو تایی سرمان خلق کارو تایی سرمان که ناس دیشو دا لرکا نو من بکینو نو رسول اللہ صلیم تعالیٰ وئی وَلَا تَدْرُدِلَّذِينَا يَدُونَ رَبَّهُم مِلْغَا دَا دَوَلَا شِئِهِ ملو کوم شالا اغا غسان مبردا غسان يغون ربهم چغير مل کوي قبل رب لرا بالغداد والاشياء صاروا ماذكروا اغا پرينه دي ولا تدذ الذين يدعون ربهم بالغداد ولا شيء مبردا غسان چا غی را مدد کئی خبر لاب لانا سا را مازی خمر گرید چا غی اللہ را کوي کئی اگا پرین نده دیکھو بدر تاوی نیر رجی تا سردان ناس دین و مند سوکو کې سرکی نه شو سرائی کاف آت نمبر اٹاویس پین لسمہ سی باراو گو رای کاف آت نمبر اٹاویس پین لسمہ سی باراو وَصْبِرْ نَوْسَ كَامَا الَّذِينَ عَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَادِ وَالْحِيِ يُرِيدُونَ وَجَا صَبَرْ كَازَانْ دَغَا قَسَانُ سَرَا چَغِیرَا مَدَدْ اراده گېره رضا ماندی الله <سؤال> ولا دوې نه غانو مته راځ درګې دایږه دایګره پرې نه دی ترې دينه الله هيعدی دنیا کدی پرې نه اراده کې ته زینت ژوند دنیا اسنه غاجزان مرګري غریبان ورګري پرې دی او مالدار او ته متوجي شي بل غریبان مرګري پرې دا غری سره ځانو کوシャレ کا ولا تدرو الذین یغون ربهم مبرظام شلا ارگسان چغیره مرود گئی الله لرا سار ما زیګر یریدون وجا ایر دګیر دمد یاد الله ما له من شیو نشت تا باندې حساب زین نه د پوج زین نه ندائی بوجھ زبتانا چو ماں واما من حسابگا لے من شے او ندائی حسابستانا پدائی واندی سشے ندائی مار گلتیا پر ندائی اسلام مساوات خی یرا وی منگلہ مساوات پکار دے او یرا غریب او د غریب حق او غریب حق وارو غریب و حق ترس غریب راشد غریب و حق و چغاستا مرغری غریبانان دی غولمان دی مسافر دی ধর্ম پرهدا او د دیو اجر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کاله مکه نو په دی فاتحین وګې لوی لوی خلکو لوی لوی قومونو علو لوی لوی شان علو نو قریش علو لوی خلکو پکې او چه مکه فتشوا نبی علی اسلام هر بلال تاوی بلالا خانہ کعبی تاوخی جا او ازانو کا نروم بے ازان پا خانہ کعبہ باندی پا بلالو کو ندا لوی لوی خلق کو پا کارو اچه علوی خاندارنو کی او رامخی کڑے وی بلال غلام رامخی کو اوغتے وی بلادہ اوکیو جا خانہ کائی بیتاو ایلان کاغوی اللہ اکبر اللہ اکبر پاگئی وی اسلام مساوا خئی اسلام مرگرتیاں خئی اسلام دو دوستا اچھل خئی چیسے نا ماندارو تا دوستانو آئے او غریبانانو تا نو آئے ہاں دار چاک پل مقام دے اور او انزل الناس على قدر منازلهم درجات ملما سیاق بل اسیت دے درجہ دا هو ہتا منج ازان ملگری فریدا زکا یا شاعر ہوئی ایک سب نکڑیو تے محمود عیاض ایک سب نکڑیو تے محمود عیاض اب نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ دیواز پایو صاحب کې محمود غزنوي او اياز غلام دواړه یو ځای ولردي په موسکي غلام او اقا اوب یو ځای ولر دي دامه چې اقا به ملکی او غلام به دنه یو نه شروع تيو یو شان بر ولر دي یک هي ځم کړو ته محمود اياز اون نو کوئی بندرا او نو کوئی بندنواز ال مارګری پرېلې د هغه چرکل ګلالیا ما عليك مه حساب مين شېو نیسته تا باندې د وځلې نه څه اون نو د بوستانه په دای باندې څه شېو فتذكر کته پرې دې را وت غنہ مینا ظالمینا شبۃ الظالمانو کدا زای مارګرتیاده پر خدا نو بیا و ظلم وکي تبو ظالمانو کمی او جماعت چې په اګه غریب مارګری لا توجه نور کیږي نو اګه جماعت بیا روان شي پای کې ها دا غریب مارګری یې ختم شي نو روان شي مر کې مودا کې او تن را ته خبره کوله مالکه تنظیم نه د تنظیم کو ختم دی معولی و اوس م کې منږ لا توجو او لماله نه را کوي اوس ماندارلهجو ده نټی د ماندار په خپل ځای دی دغزانانله مقام دی انزنا سالاقاقې مننا د لمو او توجو به نه غریب مرغره طالب مرغره اجز مرغره هغه سره مو ماغه مینا کې وکال لک فتنابذم بی بعدین اوس اوله اول امتحان او پرونه تفصیل کړه وکال لک فتنابذم بی بعدین دارنګ امتحان کړه ومغه بعد بعد دارنګ امتحان دیاں ګړو ونګا د بازوب بازو بیا غولو ها اولایمن الله ولې مم بیننا د پرجو ایه د دیاں که سان چه سان کړه په دی باندې الله زمون درمیان ځان پرون پرونجو جولاشه نن نچ پټه پرون چھنے دن ران موږ د ځان مولا مولا کې وربدا خدا الله هوغالو چې سو کې خوشی نو علیس اللہ و بی عالم و بی شاکرین آیند اے اللہ خبوہ بشکر گزارو باندی و ایدہ جاک اللذین یومینون بی آیاتنا کلا چرا شتان داگا کسان چگئی ایمان راڑی زمان بی آیاتون فاقل سلام علیکم وردو آیا سلام نو سنت خدا دا چې دا بار نګم سره او تا سننا سي نوغه السلام علیکم نو تو ورنواي السلام او دل دويو چې دا بار ندی جالل نو تو ورتوایا سلام علیکم ها چېغه بار راغې توایا سلام علیکم اضا جاو اضا جاو اضا جاو اکا اللذین یومنون بی آیاتنا فا قل سلامون, سلامون سلام دا نو دیس مطلب اصل کې باز خلقی نو آگئی او لفظ په مانو پوئی نه د نو آگئی ارضا کیاو ماناوالی نوچه اغایو مانا عرضایی که والی نوشه تینا روان چی نوچه اغایو کسو اوخی روان کرده د اندوانو با باق دیره ده او اندوانی تا خلک وڑاو اندواناو او جایی تا خلک ده نواغی تو لا تیرا کلا نوچه اغای تیرو لا نواغی مرای اون خطا نوغه مارای کی اندوانه انخه تا ساه راگیر سے اوخ او او را پر ودلټ ټکای دغه ماکل وندیو دی ګیاو سړې بلارت اغه ورته کداولي وی جی اندوانه خله تا کړه او کی دا انخه ته مارای پړسې دلیا او عمرې هغه ساده درځوستي وی ان راکا ساده ولا زور د مارای نتاو کو اوخنا او یو غا ټاټ غټي را او د پاسانی ولر واچولا لایم دوانا د اوخ په مرایکه مات اشوا نو هغه تیرا شوا چې تیرا شانو او کرا پاسي د روغ را من شو ندوی بس هو حکیم شم چل مزدا کو کور د تلې سرازه باد مور ډوړا پړا رونا مور ټول ناس دي د موره اړو کې اون فتو چې د موره اړو کې اون خو ته لا دې جوړو دې لر شي دی ما چل را دي لورګه سارداري ولا ده مار نه تاوګ اگر کې راوګه چې مور نه دا غره اون جوړه بڑا شو رونو دوی خديره دازه او ګره به به د همړه کړه و مړه ده به به باسه ډېټا پوره وږي نه وخبې به ښه و یو ورداځي ځارځي کړي یو لغوډي نه هر ځای کې دلافل جدا مانو راځي سلام په ګړو مانو باندې راځي یو دیو سلام توفاه سلام توفاه ته دا او زای تا لاړی خلق ناس ده او تا غی ته سلامو وګی دی دوی سلام او کسان ناس دی او ته به تیریږی او تو آئے السلام علیکم دا غ سلام او تحفہ السلام علیکم سلام دیا دی پ تاسو نو غی علیکم السلام بائی گاڑ. سلام پا مانا دا بائی کارڈ پوختانم وی چه چانه تنگ شی نو آگه تا ہوئی سڑیه زمان در دا دولشتی سلامن دی بس ماں بکا پریمی دارن زمان در دولشتی سلامن دی نو زمان در دولشتی سلامن دی سماتاو زمان در نا بائی کارڈ تی بس ماں سر تعلق مساتا اغه ته وی سلام د متارکت سلام د بایکاټ لکه ابراهيم عليه السلام بل بل تا سلامون علیکم قالو سلامون علیکم ساستم بير الله ربین هو کا نبی خفیا قالو سلامون علیکم وی وی سلامات سلام نی بتا سلام څه مطلب اللہ سلام علیک ویبراہیم علیہ السلام زمان بائیکارت دستانا سلام علیک سلام دے تاتا دولی سے سلام که بس ما پریدا دیتا وی سلام د بائیکارت درین دے سلام پا مانا دے دعا سلام پا مانا دعا لگا قرآن گرازی سلامون علی موسی و هارون سورہ صافات کی مرادی سلامون علی موسی و هارون سلامون علی الیاسین پس موسی و هارون ګډیرم او الله وی سلامون علی موسی و هارون دمنره چاله وی سلام دې په موسی و سلام سمانو الله بي سلام اچي دا معنا دا هم دې سلام په معنا د دعا په معنا دا سلام هن علي موسی او هارون الله رحمت علی په موسی او په هارون سلام هن علی یسین رحمت علی په یاس او علو باندې سلام کې جے په خبر تیري یا سلام علیکوم دیار قوم مومنین انتم سلفنا وانا بالاثر غنی سلام معنا دعا دا د دې حج شوالیو لا رحمت الله علی وای سلام مو تا ر دعا است سلام مړه پمانه د دعا باندي دي و جمعنی دوئی هوای قبر بانده سلام و آجونو قبر بانده سلام سمده دعا و توکا ها نواغی مانا دا سلامون دیارا قومی مومنین انتم سلام و نا و نا نبیل اطار دفغای رحمت دی و و دعا ده نو ده غریب مرتاده او پده فرق کوئی گی نا نو ده اولی دا پمرو بانده سلام نه چایسا انا که سلام په کمه مانا بانده او پده تا پوئی گی وایا آئی او اس خاتیمو نو آغا یاو کور کې روڑای خوان دا بسته او دایاو نمکو روڑای شوکی نی ایک خوضای پیجنی نو آغا دا روڑای خوان دا ها مازه ډورډای به اورېدل نو بیا ودټینګې نو را باندې چرډاټ ایمباشن ور خلاص بو خزا او کاوند نه ډېر تنگ شو او خزا او کاوند کیچړې پوکړې وو مزيدار ریجی پکړې و ا دې مینسګه پکې کوغانې کړې وو پکوال بخل کیچړې پوک غنار بیا به کې راځي بیا ال بیا رې په ګولیو اچول ها را و غړې په شو خړ نوړې به راغست غوړو کې به والا پهړه مې خزاو کا وڼډو ډایته نست دي او ډوډۍ خوړې په دې کې استاد را خيارا شپ دروازه کې او استاد نو مچ پردنه کولا چې استاد څنګه راخاله شو انو هغه څنګه غاویو کاتل خاوند خزه تویا نکه خو بیا راغی هغه دوی جوړي ګمالي چل راځي ها نو خزه خاوند زره جنگ جوړ کو جنگي جوړ کا ودماس ورغزارنه کې ود دام کې ود داسه نه کېو ها خاوند وا تو ودته داسه نه نو ورته دوی داسه چل له خوري اگه ورطاوی با در سر امی گزارا نکی خودتا امی اوه چستا تاگه لارده اوزما تاگه لارده یاو گو خاون پلا راخ کلا یاو گو تسان پلا گوڑی نیم خاون تا روان شو نیم خزیتا نو بلکار جو خوری اگل هم چلور دی نو اگه پوشش دالا پا خو ماتا دا نو اوچی ری جی ما خوریه نو اگه ماتی راخ کور دالک جوانده او پا دیگی جگردی دی بکارا دونیا گڑا وڈا دونیا گڑا وڈا دو دی امارسه هولدی سلام و ایمن و تنر آغل دونیا سلام دی خو سلام په کم مانا باندې ده پا دی بانده زان پو سلام په مانا د تخفی سلام د متارکت سلام و تخفا سلام د بایکاټ د متارکت او سلام به معنا د دعا نودل ته کوم معنا مراد ده د او سلام سالورم سلام به معنا د خیراله د سلام به معنا د هر او د خیراله اه نودل تا سلام به معنا د هر کلی د خیراله ده نو معنا وَاِذَا جَاَءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قَالُوا شَهِدْنَا ۚ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَجَّلْنَا فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَتَوَاعَدْنَا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ قَالُوا شَهِدْنَا ۚ سَلاَمٌ بِطَاسُ وَيَنَخَيْرَ آلِهِ وَيِبْتَاسُ خَيْرَ آلِهِ وَرْضَوَا ۚ لَجَادِيس كَرَاجِي ا فرمندو طالبدار راشي نويده خيراله ورا فقل سلام عليكم ورضوا هر کله راشي هر کله راشيو او هر کله اغنا سوئی چې د بارنه غم کا سراشی نو غم چې ناز دی او هغه ته هر کله وئی هر وته هر کله راشا ستړمشه خوارم شه په خير رالی اللہ دے بیا بیا را والا ہر گلے او دویہ فقل السلام علیکم ورضوا السلامت ادوی پتہ سو یعنی هر گلا را شی هر گلا را شی كتب رب کملان رحم الرحمن مول کرل گلی رب تاسو بزن باندې ویربانی شان دے چا چا مالو استاد کارا پناب ويا باندې اب يا تو بو غلاپس د دې نو درسته کمال ته دا الله دې بهون کې مهربان وګرال کانو فسلول آیات دیمه قوا درنه بیا بیا بیان موږ د نایل د وحدانیت دګه تا ته وای مړه بنا ما صلاح دین نه رستا وبد تک ما توحید دې توحید دې وقد دا لکانو وسلو ال آیات بیا بیا پیانو مدلائل وعدا نیات ولی دست دبینه سرگن دیدل خکارکی دل ولی دست دبینه سرگن دیدل مجرمین دیده پارا چی د بی بیا بیا بیان کان کا چی صور بی ماانا ایچی اگه خکاره شی چی پچا دا مساله بده لگی ونهینی نوې توانه عبدلذینا و پیغمبران زمونه ګړې شه ما د عبادت د کسانو نه نفي د شرف د عبادتو چې تعال سہیرا موږ په عبادت الله نه ورغوایو د تابیدارینو کوم څه د خیالاتو تذلان دوی ځنه زواختاشم بدغ وخت کې کستازو خیالاتو به روان د طریقې مجارات الخسرنا مجارات الخسر سلاس بيواجه او راضا یار رازن دوچا کوم رواني کې ګندګاړي له بوزه هټې لاله ورکی بل خوذلګه دا مثال لې قال ذلذ ان تاي سره زه وخت عاشم په تاګ وخت کې و معنا من المنتدين او نبينګ لار من دو ګنا قول اني على بينه من ربي ويا ضد دليل ما طرف درب زمانہ او تاسو تک ذبکا ویده دے زب دلیلم او تاسو تک ذبکا ویده دے زب دلیل باندہ ما سورہ یوسف آیت نمبر 108 ہو رہی ہے وصول اتمام آت نمبر ایک سو آٹھ دیار لسمہ سورہ <سبارا> <صورای> یوسف آت نمبر ایک سو آٹھ قُل <خل> حادیث بیلیہ دویل اللہ وائی پیغمبرہ حادیث <حالی سبیلی دویل اللہ> دا قران زمانی غلاردا را محل ګلال الله تعالی الا بصیرتن ان اناومن تبانی زب دلیل باندې ما او سو چه زمانی تابدار الا بصیرتن ان اناومن تبانی پد دلیل باندې ما ز او سو غ زمانی تابدار زم په دلیل باندې ما او زماج جسو دا بیدار دین نو هغه په دلیل له انا بصیره دل انا و تبانی زب دلیل باندې او سوچ زم ماجی دا بیدار دارنګه سورہ هود نمبر 83 62 دول سمس 12 سورہ هود آت نمبر 83 22 قال يا قوم يروا الذين غدوا لا بين دم ربي وارسل صالح خبرا خبر الغيمان لا بين دم ربي كذب دليل ما تاب حضر زمانا واعطاني من رحمه ارا كل ما ندر 15 من رباني فمن من الله الناس قما تزيدن غير تحسير ن زیادوي تاس مال را بغیر توان دارنګي اکشتميات سوريود ه دا نمبر 28 قال يا قومي اريت من كنت على بينات من ربي قال يا قومي خبر را گئی انکون دوالا بینت می ربی و آتانی رحمتا ملیندی فا امیت علیکم نو اشتباو کریشو بتاسو انولیمو کمو ها و لها کاریون هری او نبی دعوی سب دلیلی ما ماسخ دلیل دی نو ستا پریدم اوستاسو تابیداری حکمہ دلیل را لارا کړی نو دلیل پرې دمه خبر تاسو خبرې په روان چمزه تاسو سوای غو منما او دلیل چې لارا کړی هغه پرې دمه ما, ما لا دلیل را کړی په دلیل ولاره ما په دلیل خبره کوم په دلیل باندې کلا کې ما اني علی بینه من ربی اول انی آلا بیناتیم ربی و کذبتن به او تاسو تک زیب کوئی پده دلیل ما اندیم ما به بیه نیشت ما ساگا تاسو تلوار کوئی پاگی بانده نو نیشت در اختیار مکر اللہ لا بیان ای او دا الله ده غرا دوازی کون کون کون کون کون کون واللہ وانا انهم مات استاجلو نبی وا پیغمبر عجزیده پیغمبر چې پیغمبر مختای دې عجز ده دا خپل واسه بس کې زنيشته وا یا کومه سره چې تاسو تلوار ګل باغې باندي نفیسل بشو دا په منځ ماو دانس تاسو کې والله ولم بالظالمین اللہ دے پویب ظالمانو باندی ظالمی چاہتا ہوئی چاہتا صرف ظالم لسابی تیو وائندہو مفاتحو الغیب اوز بیان نفید علم غیب کئی دے مخلوق نا او علم کلی اللہ لسابی تیو وائندہو مفاتحو الغیب اللہ سقا چا بیان دے غیب ہوتی وائندہو مفاتحو الغیب الله سرغ زانير غيبيه خزانه الله سرغ دي تال و توالدي چابياني زان سر صادري <تصفح> وين نو مفاتيح الغيب الله سرغ زانير غيبيه لا علم الا هو نبويه بل غيبانه بذا الله بن سوق يا لم ما في و له الله باغ پر او چاو دریا کی دي و ما تاسو کومه ورغه د ناو او پانا مگر په الو دي باغ باندي یو دان اپ تیارې زمکه کې ولار دی ولایا بیسن او نو لن دا نو چو الا هی کتاب مبین مگر پهل نو الله ذکراره دې سم مطلب نو لوانداو نو وځو قانون داده زمیندار چې کله زما کا اوګري او دانه په ګور جوار غنمو ګور نو پدري ما را زمیندار لالشي نو هغه پټه دا چې وکني له په لاس وربال دي نذرلاند نه نه دانه راو بازی دو درے دانے دی جوارو دا غنمو دا بلسو. نو اندرو دانې راو باسي د جوهار او د غنمو او د بل سو نو ها دا سلګ لاس او کې وګوري چوبې هغه ست دي کنا زګا بازه دانه اغا نرمه یو بازه سخت دی نو هغه بغیر له بونان نظر و کی لکه بندای دایې ته کوم سخت دی زمیدار چې بندای کری نو آوال بینڈو اغتو کم بو بو کے واچائی پیالائی کے جان کے پائی کے واچائی نو یہاو را دے پائی کی کی دی چھ پستی شی نو چھ پستی شی اپیائیو کاری نو آئی کے بیا خطانی اغتو لے اضر رونی گی اچھ دغا نو چھ یاو پاکی ضرگونای نو درے پاکی اوچ شی اغذی جوار غنم اغغذی وڈی قرآن اچ پټه وذرې چې پټه وذرې لګیو بیا هستی باران شوی یاو بکړې وډیو بکړې نو بیا پټی کې ته کوم او چې پټه بالکل وچی نو خو یار زمیدار ته کوم نګور وای وای ته خراب شي او پټی کې واتر سټینې ورې ګباران شي یو ګورګم بیا پټیو اچو د زمیدار پټې لګو کنی نه دانه امر او باسی نو ګوري دا سي چیرې ورې ګاو بیا غسل دي جنا نو که پټی کې واتر ای لوندوالې ای نو هغه دانا پړسي دي نو دیو یې را دانا پړسي تو کوم میټی دي کی ان شاء الله بیا وته سب رو کې او د دانو ګور یوغه او چه یغه پرسیز لینیو مکه سه پرتای نو دیو یارا پټی کې واتر نو او وان دی دا ګا ها د دانا زر غنی ګینان نو بیاغه پټه وبو چی نو تکو دانا را او با سی او بلا سو ی وګوره چې دی یو ګا نا لوندا ګا او اوچا او الله ته دغه سه پتا دا ذلزم کلان د دانہ هغه باغس دی او کنه ولا رب ولا یابس مطلب دا ولا رب ولا یابس انه لننده نوچه الا ب کتاب مبين مغرب لن الله ذکاره وهو الذي يطفئكم من الليل اوس بندلیل عقلی دا الله غزا د چکه بس کای تاثیر درش پہ دا اللہ قبضہ کے ہی ویالا محمد جراتم من نار او پوہ دے پاگبان دے چھ گوئی تا سدرہ دے سم بیا با سکوم فین و بیا با پورتا کیتا سلابتے حالت کے لیو دا جرم و سمم دید پارا چھ پورش آنیتا مقرارا مرجو کم نبیا دے اللہ توابس کے دل ستا سدی او بیا وا خبر کی, دا دا کی تاسو لره پاغه باندي چې تاسو کول وو هو القایر فوق عبادهن دلیل عقلی وو هو القایر فوق او دا الله زور اور دې پاسه ده بند یانو او يرسلو عليكم حفظه رالي تعزباند نه غوا فرشته فرشده رالیگی او پا غی ستاسو احفاظت کئی او که فرشده نوه نو شیطانانو پیریانو ای باد بنیانو نارس پت کردی او آرس تختو دی, دی او و اللہ ملائکو کرر او غی انسانانو حفاظت کوي دا غی بچاو کئی <clears throat> و یورسلو علیکم حفظان رالی تا زبان دی غهبانی فرشتي ستا زہی عبادت کیو یو نو سمایا تو غوری د یار له سم زيبارا سوره نمبر 11 <coughs> له هو د بعد م بنیا دیو من خلفي یا فزون من امر الله د انسان لا یو بل بصیرات دونکي ملایکی مخزه زوار ستر دنان یا فزون من امر الله ساتی دل را په د الله باندې الله ملائک مقرل او استاذ فازت کويو دارنګ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا رَادِيَةً سُبْحَانَهُ نِجَابَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْمَوْتُ تَرَى الْبُرُوجَ تَشْقَلُ رَاشِي يَاو سُبْحَانَهُ ثَمَرْغَ تَفَاذُ الرُّسُلُ نَا رُوحَ لِذَرَاءِ وَنَجْمَ الْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُفَرِّضُونَ او دِي زَاتِن گَيو دان چرالېګلې ياو پسيو او رو د بل نوا دی آیا و, و زیه نا او په جوړه را ما نه زیه بیمارو نو دی بوی یا الله ما واخلی او دې جوړکه یا الله ما والي او دې جوړکه چا طالب اورې درو طالب د شپې لاړ او د ابا د کټ د لاړ دی ونو څه دا شپه ني مي لوراله نو او کاتي پوښتات کو شي ګاړې اچاتو نو ابا کې هغه ورته مالکل موت يما ما راغله مروه خپل ما نو ابا يوازو کوي غره رو غره زور بي جان ها رو نو دانہ چې لے یو پسې یو صاد بل نواळी نہ نہ وهم لا ی فریتون عاي ذات نه کایو چې چاپ وسې لے غلې اون داغ نرو اغلی داغ نہ سالي چې چاپ وسې لے غلې شو دې وهم لا ی فریتونه ويرسلوا الیکم رالی تاسو باند نگاہ بانی ملائکہ ویرسلو علیکم حفظان رالی تاسو باند نگاہ بانی ملائکہ وهم لای فردون او دی زیادن کی دانا چرا لگلی او پسی او رود برنالی سور اے آیت نمبر گیارا یو لسم یو اشتماسی بارا یو اشتماسی سورہ آل افلان سیتا قص سیتا نمبر گیارا قل یا توفاکم ملک المہد اللذی اکلا بکم ویارو بوالی ستا سنا ملک المل موت الذیو کلا بكم فرشتات مرگ هغه چموکرل غریشید پتاسو کمه ته الله ګمکی بسغزی ورو ته علی قل یضفکم او ملک المل موت هغه فرشتې ته وئی چې هغه د روح واستو د بارولې چاته وئی چې ډی سی پډی اسرائیل دا دا دلی مشرده قل یا ضفکم ملګل مود الذیو کلبکم ثم ال ربکم ترجعون دارنګ درته کې وایو اه وایو زه له اله کوم حفظه حته دا جاء دمل موته تر دې او استاذو تمર્ગ روح لید جناز مګ ملائکه ووم لا يفرط عد اي ذاته گيو رو غرزور بي چالي سومار دويل الله مولا مناك بیا واپس کي سيدي الله تا شه منذگار ديرويشتيا الله له هو خبردار الله له افتيار او اسر الحاسبين او د الله د صاحب کوم ګنا قوم مایو نج کوم من ظلمات البر و البحر پيلا سم دلیل عقلی د اسواد توحید و یا څو د چبچکی تاسو په تیارو او اوچو دریا په کې چرامه ګی اغل را پاج زاو پرو باندې لا ان جانا من علی کخلاص د کو منګل زانو شوب منګل شکر گزارو نا او یا اللہ بغلا سید تاسو دو دی مصیبتنا او د او مصیبتنا سم مان تم دوش رکونو نو بیا تاسو دا اللہ سرنوری سدار کوئیو او ملک یمان پا دی آیا تو سورای بنی اسرائیل اوش پیتمو او سورای انکبوت پینزش پیتم سورای لغمان دو دیرشم چگللو بیگی نو بیا اللہ را مدد کئیو او دګېش نه او چې ته اوځي بیا برخو کو هوش وړ سم دلیل یې خپل قُلُ الْقَادِرُ وَلَا يَبْغِي بَذَالِكُمْ مَذَابَ مِنْ فَوْقِكُمْ وَيَدَ اللَّهِ قُدْرَتُهُ عَلَى دِ چراو لېګي تا سبحان يا ذاب د پاسستا سونه او من ته یا جولې کوم یاد لاندې خوستا د پاسانه در باندې عذاب راوليږي یا زه کول نه انده عذاب سمط لاګو د پاسانه عذاب نه کار هاکم در باندې مسلط کیږي ځکه هنا کار هاکم چې بیا قوم مسلط شي داږي د دا عالم دلایسي عامالکم عامالکم ستاس و ملونوها پا تاثبان ده حاکمان کرده ده ده ده ده افغانستان نادر شهر آگه. یو ده رس تو نادر شهوی او. چه در ظالم و او اغد خلق سره ظلمون اکوله. نو ده آغا زمانه یو مطل مشهور ده. شام ده آمال ما انصوره ده نادر گرفتا. ازماني امي سالي و شامت اعمال ما صورت نادر گرفتار زمنګا بعد اعمال شغل نادر نيوا عذاب چې بقوملو نا کارا کې مان مسلط کی دغه غي ده اعمال نتيجه يو چاله بنا کارا کې مسلط کی ندبرنا مطلب دار نا کارا کې مان او ته د ارجو له کوم یاد لاند زغ خوستا سنا لاند زغونه اولاد ولا نا کار کی نا کارو العدو الله ورګینو هغه ولا غم شي فشارانی نا کار شي لو پلا عزت من صړې يو ولک شران اغا ذلیل شي اگر سوا شي اغه سپت شي آمن ته تیار ارجو له کوم یا د پاسونو آزاد الله شړګونه تندرو نه وږي لاندې نه عذاب زما کا الله وشلې او زما کا کې در نه کی ګول والا یا با له ګم من فوق کوم و يا د قدرت والا ده په خبر خبره باندې چرولې تا تاسو باندې عذاب دا پاسه تاسو نه من تاسو د ارژله کوم یاد لاندې پوسه تاسو او یا به سګم شیا او دار کې سمزه بنا الله را لګلی پچا باندې نا کارا کې مان مصلط کړي داسه پر انگلی چې بیا کوم ن تواجړي ها هغه به مصلط کړي او داسه عملي ور سره بیا بیای توبی ایستیو او چال اولاد ناکارا ورکڑی نو دا غید اللہ سا شرمی دلئیو یاد برانا اللہ تندرونا حدیث کی راجی چه کلا وریاض برالا نو نبی علیہ السلام با او درنا بار بکی دنه بار بکی دو, دو زکای پا دیرو کومونو بانده ازاب پا وریاض کی راغ لده او جگله باران به شروع شو نو سربې سر تورک او باران ته به ودريل خوشاله وش بيبي رحمت راغي حل وال قادر والا ايه بسال غمازاب من فوقكم ويا د الله قدرت والا ده په دې خبره باندې چرولې کی تاسو باندې عذاب د پاس سونه او من ته تیار جوړه کوم یاد لاند خوستا سودا زم کاوش او باز غر او یا بس کوم یا وګړوي تا زول ور دنه دळे او څنګه ی تا سزا د بازه لاسا یو بنو مروا او یو بنو دایو اونزور کفن وصاب ولایات وګرا سنگ بیان مغد لایل خبره چې دوی په اوچي او د دې په معنی چې دا کوم اوه لانګداري شیا ده وایا السلام علیکم وکیل نه مزه په تاسو باندې ذمہ دار له ګل نه بای مصاکرون یو خبر یو وقت درې دو دې تاسو کوي چې څوک یو وخت مقرر کړي حساب در سرو کیو سهوفته لونه زر د چې په به شيء تاازو د یاهدونونه فيیا او کله چې د هغه کسانه اوون ترغیبي ورک معالات برسو سر معالات او مرګتیا کو واللا د تر د ل نهدونه رب بلغا داې واللهشيدونونه وجه دا اوس غ د الله یا و پړټو کې کوئ وه له یا خوودونه في آیا نه او کله دغ کسان چانو دي زمون به یاتونو کې فار دا ننومهواړو د ځ تر دی چې دیو دي بخه نورو کې ران پورټو کې کوئ دنین پورټو کې کوي مې واړو و ا م ا ي ن س ي ا ن ن گ ش ي د ر ا ن و ق ي ت ا ن س ي ه ت د ا ظ ا ل م ا ن و د ي س ک ن خ ل و ا س ن ا هو ونترق مياف درق نخلو وباسو منګه د خپل مجلس سره سوچستا خلاف کوي ستام خلاف کوي منګه د خپل جماعت وباسو منګه د خپل مارګرديان وباسو منګه د خپل مارګرديان او کباله وسره سي نترګو مياف درق نو پری دو منګه سوګه چې ستا خلاف کوي مسکه دا داوی او بیا دا غي سره ناس دی او دا غي سره مرګ درتيار دا غي سره خوا او شاد خوا خوا طکیږي شرم او درد دي او ولا ترګنو ال سورہ یود کې بیا تفسیر کوما و ا م ا یم زیان گشیدان فنات قد بعد ذکرا مال قوم الظالمین نکنه پس یاداش سراد قوم ظالمانو دای زراکننی نن تا ور شان گټ کې پټکې نه چې زما کرې و استاد سوې مدد ایومې نه بدای کې نه مدد ایه من حساب من شئ او نیشت ده با گسانو بانده اتا بونا چه غی زان بچ گئی ده حساب د اینا سشه ولیکن لیکرا لیکن پند او نسیت ده تا بانده ده سو کده راغ نو سو کده لار نو سو تا بانده اس بوج نیشت با سم مل کروان شی ولیکن لکرا لیکن پند ور گولیلا لهم اتا بونا خامغاچ ده ای زانو ساتی وذر اللذينا مو. تغدو دين اوم لائبا و أو Legal آفرید آغا قصان چغیونه Fernیوخ بالدین لوبیا لو واباسه دین نا لوبی جوڑی کڑی تستاهم ی مددوم ی مداغوم ی محم میم کونسا مشکلر ودرالذينا تغدو دین اوم لائبا و behold آفرید آغا قصان چغیونه Fernیوخ بالدین لوبیا واباسه و نارتم الحیات الدنيا او دوکا کیوا چور دی لرا جن دنیا و ذکر او پنوار کا قرآن انت صلنم سوم چا لجنش او نس ستا کار داده ته نبه قرآن پنوار کا س زاندی منافق جوړ کړي داس د دوم یم داغو به بدل او ما ول او مستا یم داغو میما هذا احمدين طالب او شیر دي ویند هغه يرهه او بګار چا چې سره استاو په بل جولای کې ها واذكر بي او پنوار کبه دي باندې هم تم صلن سن بما کسبت چا لاکھ بشي او نام صاحبا باندې ذکر دي له سلام من ذلل اي ولي او لا شفيع او نه وای دې نه اصل راه بغیر دا الله نه سول دوست او نو سوتلا سرون کیه و ان تع دل گلل عجل للایو خذ بنا او کفیدیا ورګه ته پورفیدیا نو قبول و نشید دنا اولای کذین بما کسبو دا غسانی چا لاچوی دی ابسلو حلال شو گرفتار شو بما کسبو هغه باندې ځای کړی دی یا خپل عمل د اونی ولی شو. داغ خپل عمل د اعلاق شو تبا شو. لوم شراب من حمیمن و ذابن علیمون او دیدر باس کلوی ده گرمو بونا او ذاب در دناغ بیما کانو یک فرون پس او داغیچ دیگو فرگو و لاندو من دون اللہ مالا ینفونا اس نفد شرف دعا او چه بغیر دا اللہ نبالسوک مرا بدد کو وو ایا پیغمبر را بدد کو بغیر دا اللہ نا آغا چه منل فایدان شرحک و لی و منل نوکسان شرحک و لی ون ردوال آقابنا آو پس جومنگا بپندو دومنگا باندی پاس داغینا چه اللہ منل توفیق را کڈدی پاس داغینا چه اللہ مند اللہ رسم اکڈدی دا سوا پس چو کہ اللہ دست دعواتو شیعاتینو فی قرد حیران پشاند ناغ سڑی چو گولدو نو اگل حیران شیطانانو بزمگا کے حیرانو بنا پر حالیت دست دعواتو گولدو لے دے پدا سی آل کیجئے او ورګونو نهه اغلا را شیطانانو پښمګاګه حیرانو پریشان یا الا زامل عرب وي د عرب دا ګمانو چې سړی باندې پیریان راځي بندا باندې پیریان راځي نو چې پیریان به راځي نو د بیا یو ځای را پریو دي کاله بلځای اګو ګوګی به یو په یا یو بل په لې یو ځان نه خبرو دا سے باندېشی زان نه مڼي خبر یا بنا بر حقیقت وي چې حقیقت کې د شیطان د پیری اثر شته سره به وشا کای لو ر و صاحب نه او د لرمرګری را غوالي د لرم هداتا او یرا شمن سرا وایا انه دلا یوا یا نگید آده اللہ هم دا غید آده چه قرآن کیا اللہ سوئی و او میر نال نسلی مل رب العالمین او منگتاو کم شوئی ده چه بنگا غالکی درابد مخلوقات تا وانا پیمو صلات و تاقوها او منگتاو کم شوئی ده چه بنگا پا بندیو کو دموز او یاری کو دا اللہ نا و هو الذي له تحشرنا اضلع غزا دت دفرتا كشاي الله تبارك هي گئی حساب بدل سراج و الذي خلق السماوات والارض بالعاق او دا اللہ اغزاد دے چه پیدا کردی اسمان اوزمکی دا باردخ کارا گلو دا حق بلحق لئزار الحق دا باردخ کارا گلو دا اسمان اوزمکی تاو گورا دا چا پیدا کردی یا بلحق پرشتیا و یوما یا قلقن یا قلقن او با غرز بانی چه بو ای اللہ موجود چن موجود چی کیا برائی اور سبروان وان کی قول اللہ تو اناد اللہ ز اختیار ولاور ملک دی اللہ لوی اختیار دے و ولاور او دی اللہ لوی اختیار دے یوم ان فہو فی صور دا منانہ چہ ولاور ملک دی اللہ لوی اختیار با غرض چپ بالی ش وی لای کہ نو اختیار حوالہ دنیا کیم دے نو اختیار به دنیا یو اختیار ده نو دل ده دای او ما ده د فعل معذوفه ما ما نو دا وان اور مول ګودیا لالوي اختیار ده یوم یعنی اوس ګور یوم یاګه غورانه چپپوالش به لا کی عالم الغیب و ش</thead> په دې پپټو مخ وهو العليم الخبير قد علم له الحكمه والله خبردار و اسكان ابراهيم لابي اذر سوره کې ادلاق لې ذکر کول په اسباد توحيد هو هر سره دليل نقلیم ذکر کوي په اكيد ابراهيم عليه السلام دا د دې لپاره چې مسالې مدلله او مبرمه شي په ادلو عقلی او دلیل نقلی نوکه چې حضرت ابراهیم السلام په دلیل نقلی پیش گئی وایس کالا ابراهیم ولیا بي اذر کالا چې ابراهیم السلام پر بل اذر تا اذر تاریخ مختلفه من راضی تاریخ تار کویه ویس کالہ ابراہیم لیابی حاضر کلا جو ابراہیم علیہ السلام خپل حاضر تا ځکه ابراہیم علیہ السلام عراق کې پیدا او او او کله اور نوبای کې پیدا ووی پختانو یوسف لانه اور بچي دي د اور بچي دي یعنی ابراہیم علیہ السلام مور بروائی نوار اور دا آمد کلی نمو ویس کالا ابراہیم لیع بی آزار کلا جو ابراہیم علیہ السلام کل بلا دا اتا تخیز واسنو آمن آلیہ آیانی ستا جو مددگاران انی اراکا و قوم کازوی نمت اوستا قوم بکم خیارا کی سرک لکا خبر کی او ابراهيم عليه السلام چې کلمه صلاح غوله پلار دا خپل دورلو پیرو چې نامروږ واچا بتلاغي فیصله نشول غوله تر سو چې ابراهيم السلام پلار با ولباسر باندې پکې نیويخه چې پکې و ولباسر کې خود نو بیا هغه فیصله شو او دورلو پیرو چه کلا ابراهیم علیه السلام مصاله شروع کولا نو داغهی پا کور کې سالور سوا پیغلی جناکای وی تبری تفسیر تاریخی ذکر کئی چه دائی با کور په کونسو باندی جارو کو چه دا خالکو دا ابراهیم علیه السلام پلارلا نظر او منخ دور کڑی وا او خرکوی بوتان بے جوڑول بوتانی جوڑول نه؟ چپه بود واغه لاس راخ غوغه به معتبر ګړللی شو دوهالو یی ساړ یو ایبراهیم علی السلام ور دوی وایس کا لا ایبراهیم ولیا بی آزر علی السلام بل بلار دا انی د یوسف د بندګان اسنام جمل سنم او سنم هغه د کلو ماہو بیدا من شجرن او حجرن وغیری الملل ونحل کے ذکر کے شارستانی انیہ راکا و قوم قبید العالم مبین و قدالک نری ابراہیم ملکوت سماوات والارد دارنگ خودر امگا ابراہیم ری سلامتا سلطنت داس ونو دزمکو او دې بارا جي دې یقین گون گون نه فلم ما جناله له له نو کلاچ تیار شو بدوان نشه جنن جنن کي معنا د پټوالي دان تا مي جنوي زګه تا می جنوي چې سړې د توري د گذار نه پټي د ایبران ډېر الفاظ اعظم کا پختو کې عمره لري بانگا پوختانه جنای تا جنای وایو جنای وا تولی وای جیمنون که معنی دا پتوالی او جنای تا جنای زکا وای چه دا دسترگو نا پتاییو دا پرده کی پرده کئیو نو چه پرده کوي نو آغی تا جنای وای نو دا راوزی وای میرا جسم میری مرزی عرص خیاره که نو چې عرص خیاره که نو اللہ او ری که مشادہ اللہ پتا کما نو بیا کھلیتا کوری اچولی وی کرو ندا نو بیا کھلیتا والا کوری اچولی لاستادستانی اچولی سر دے پورکا جولی دیارینا جزان جزار رکی ہے نو اللہ اگرے کچھ سامن دے پتا کما چیادو لرے نو دانس پتی کیچے بیا آم ګارونا ان بیا دن ارز پات دیو فلام ما جنا ليل لرا ګوګبان کلاجه تیار شو ابو زوان نشبان وی د ستوره کلا حزار بي و ابراهيم عليه سلام یعنی ا حزار بي هيا د زمراب کې د شي نو کلاجه بره وته نو سلام न गहो माज प्रयवा तुम की पचा जे फना औ जवाल राजी होगा मारा नि शिके दे बणा रुम से कवायो अंदरि वादी मरो तू बेदलील लाओ हे बोल आवीली गोछु खलीला तौहीर बकन न के बेदलील मगरजा लाओ وچا بانج فنا راضی اغنق وغمان سنج ابراهیم خلیر اللہ لیلیوو قائف لاما فلقال اللہ حب العافلین فلاما را القمر بازقا نو کلا جویل اسم مائی پلاکی دولکے ویوی آیا داز مارب که نو کلا جو پری وطنویوی کلایک لگی مال زمارب لا الا یعذنی دا تمہارد مضبوط والی سبات کہ مضبوط نگی مال زمارب لا غننا مینل قوم ظالینا شم بذقم ظالمانا لا غننا مینل قوم ظالینا خامر شم بذقم ظالمانا فلم مر شمز باذغا تن قال 하자 ربین و ابراهيم عليه السلام آیا داد ما ر گیشی 하자 شمس دے راجیکا نو موان نہ سو ہوتا پیدبار د کول قاب قال 하자 ربین و اعداد ما ر گیشی اکبر داغستا سلو رب دے اریت و فَلَمَّا فته نوکه چې پرې وته و ابراه ایمرې سلام واازما تُشْرِقُونَ برې او میما تشری کوونه ز بې زارې ما د غ نه چې تا سو صدار کو الله سرهبلڅوک انې و جا دویا للتې فطر سما دولار د حنی ماغاړهغاړهغ زادته چې ب دا کوم کې دا سمنو ولالئ ولالئ ب توحید ما دون گیم شرک لا و ما انا من المشرکین او نه مزات مشرکان و حاجو قوم جګلو غلد سرا قوم د توحید و ابراهیم علی سلام آیاتو جگړی کوی ما سرا بدین د الله کې او ها لنګ مضبوط کړو یا الله مالا او نه یاریگ ما داغنا چې تازو شیر کوئی ده اللہ <سؤال> سران ایلا ایشا عربی شیعا مگر چه خو غشید رب دماس شیع زستا یاریگ ما نا او تازو ده اللہ سران نوریسا دارگردولی زداغینن یاریگ ما تازو دیو دارگردولی زکر یرو لی و مکوا تکر کی نقصان بده تضر رسائی سرائی هود آیت نمبر چوون سرول پانزو سطفو گوری سرائی هود نمبر تریپ شروع کو قالو یا ما جه دنا ببیناتن و ما نحنو بطاری کی آلیاتنان وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا تَرَاقَبَ الْآثَامَ بِسُوءٍ مَڠا نور سنوايو مګر ورسي تاذاباز يال اعظم گب بدایو واه و دان نور زلرتن وایو کھٹا کر ول نظر گين نقصان مرل نظر کی, کی زمڠ اليا دا گور ندير ناکا اووسانا کی او مودا تا کرا بدل کی نقصان بر نظر کی ان نا ګول الا ترګ باذ الیا دین ابي سو مغا نون سنوايو مگر ور سیدا دبا د الزم ګب با دایو اوس موي و ان چهن ملنګانو ملان شرم چهلا ګره نقصان بر تور صحیح قال این یو و شذو ان <سؤال> نیم بریو مې ما د شرکونه مين دنیا فقیدونی جمیع سنملاتون <سؤال> درون زئی زماد مر بند بسو گئی لاسو مازاد د سچی کوی نه کوي ولا غب ما د شرکونه به زن یریګ ما غنا چې تاسو یې سدار کوید الله سره مگر جهور اجد رب زما سه وه وسه ربی کله شین رسیدل <سؤال> ایراب دمار شده بید بارده ایلمه افلاته تذکرونه و تاسوبانه اخلیه وکیف آخا هم آشرکتم او سنگزو یاریگ مالاگنا چه تاسو شرک گوئیه و لا تقابون انکو بالله او تاسو یاریگید چه تاسو شرک گوئید الله سراء اچنره لګره الله غبند دلیلہ ایس دلیل بنشتہ فایول طریقہ نیہ قبول امن ام ګوند تعلمون ګور ابراهیم علیہ السلام ته چې ابراهیم علیہ السلام مساله سن کډه وا هغه سورہ بقرہ کې ویلو و من يرغبوا ملته ابراهیم من صفي انفسه او بان کر دی در طریقه دی ابراہیم علیہ السلام نا مگر آغسو کجی بیوکوف ایک اخبال زان سمت نبو چه دی ابراہیم السلام طریقه بیان کے پری خدا ندا دی بیوکوفا دی د زی محبت تک سی مومہ زی مینہ تک سی مومہ نو دی ابراہیم علیہ السلام طریقه چی دی پری خدا تی بیوکوفا یو کمکلی ه تریکه د ابراهیم علیه السلام دا او ابراهیم علیه السلام مسله څنګه دی وا ډېره نرمه ډېره پستا ډېره د گزارې ها کنه د ابراهیم علیه السلام تقریر لګو را هغه سوي او لګنه به راګاګر و اس قال ابراهیم لابی ازر اتتخذوا اصناما اعلی ها اینی اراکا و قوم گفی دلالی موبینا لار او قوم تاوی نخبی راکا اینی اراکا و قوم گفی دلالی موبینا زاوی نمتا اوستا قوم لرا پر گمراح کارا جی لارتا اوستا قوم یا گمراحان دوی خبرا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَلَا قَالَ لَيْسَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَعَنَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ مَا نَمْزُودُ نَكِي شَمْبَازَ قوم گُمرا نونا سماعت لا بو دریم خبره وربسي ستر نووي ولي دو فنما فنر كانيا قومي اني بريو ممات تشريكونا زابزار ماغنا ممات تشريكونا دا سنجتا شركوي ير وي تاسو خلقو تاوي دال ش بو ذ شرکوی نو د ابراهیم علیه السلام وردا شوی قال یا قومنی بر ما تشرکونا ذب زاره ماغنا چتا سوی سدار ګو اذا الله سربل سوق تاسو شرکوی سنور مخبار ور بسیم و ما انا من المشرکین او نیم از د مشرکان نا تا زمو شریکان یو زما استاد نو کی گیه نکی گید خانا نو د ملنگ سراگل چرتا زی وما انا من المشرکین علم مذ المشرکین نا خبرا ولا غاو ما تشركون بی الا یشا اربی شیئا ولا خافوا ما اشركوا نبی زن یری کما دا غچانا چې تاسو صدار ګوی دا الله سره سماتلا و تاسو شرک کويو قوم دا وی بلار دا تاسو مشرکان یې یو شباګه ما خبره وکيف اخاف ما اشرکتم سن بازو یاری ګندال نا چې تاسو شرک کوي اشرکتم وا کیف اغا ما شرکتم وام ولاتق ابنا نجم شرکتم او تاسو نه لري ګي چې تاسو شرک کوي دا الله سره بیا بیا وته تاسو ګمران یې زه ګمران مرګره تاسو شرک کوي تاسو مشرکان یې والعدق ابونا نغمش را دم بالله تا سنی ارې گئی چې تاسو شول پوری دا الله سره ما لم ينزل بي عليكم سلطانا ها چې را لګره الله به باندي دلیل سو ذکر کر وې زلا اتوایه ير جي تاسو له موږ دغه مصاله سخت دی ير تشدد کوي دنګ له متشديدي دي چې له قران به وي ولاو قان دشديدان بيانو کتابي ولاو قان دشديدان بيانو کتابي وي زهرو قول من النبي محمدي قران او سنت بيانول د تاسو فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّي مُشَدِدُونَ حَلُمْهُ شُرُودَانُ وَشَدُوا قُلَّمَ شَدِيهِ نبیاء الحمدلللّٰه زم متشدده ما او هر زائوه ايش ده متشدد ده ها تشدد کئیو تبا مُداعی لیا متشدد ام باسه عَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِنَ آغَصَانَ چا ایمان را او غډوډین گئ ایمان ناراد شرک سرا ظلم شرګ ولا میال بیسوی ایمان او بې ظلم نه غډوډین گئ ایمان ناراد شرک سرا ونایک الامر امن دغه څنګه انجی دیلره ده امن د امن نو ځای درته وکیلا یاره امن را اوس د الوادي په مل کې یاره امن پکار دی راضی د امن میلاکو ده امن میلاکو او راضی امن امن ود ده امن پتاگی نرازی امن رازی پتوحید اللذین آمنو ولم یلبیسو ایمان هم بی ظلمین آگسان او گد وادن گئی ایمان لرد شرک سراد ظلم سراد داګه سانځي د ایلاوه د امن و هم اوتجو او دې په سملار باندې روانه و تلګه حجت د اذمن دلیل او ورکه موږ د ایبراهيم عليه السلام تب مقابله د قوم کې په ټکو مندراجه چاله ځمږه کوکشي او یقینا صالح حکمت او اعلی او او هم لا نوو ساق او يعقوب چکانه ابراهيم عليه السلام دې هجراتو کو او دې راجنا راوت فلسطین در روان شو نو ابراهيم عليه السلام بلاره کې دارت هاجري سروا دو کو دار سامي سروا کو او اللہ ولا بچي ورګل بلار پاتيشو کوم پاتيشو و اللہ و اللہ بچی ورگل او داس نران بچی پیغمبران بچی دیعقوب دیعقوب و اللہ ورگل اسحاج اسمائیل او بیا دی اسحاج او د یاقوب بیا دولت زامن عبادک و احمد و تلکہ جتنا آتنا عبراہیم آلا قوم نرفو درجات من نشاہ ور تا ګو منګا درجه چاله چې زمږه خو راشي الله دې دا زمما کار دي چاله درجه درګي سو کې کامو لریشي او چاله دې درګي سو در درکولې لریشي ان ربک حکیم علیم یگن رب خار حکمت والا او قوا او همنا لوی څاګو یا خوب او باق منگ دتا ایساکو یاگوب او هر یو منگ اکلک کڑیو او نو علیہ السلام مزود کڑیو منگ دل پخوا مزود کڑیو منگ دل پخوا قرآن یو پیغمبر ذکر کو و دل کا حجتنا دینا ابراہیم آلا قومین ابراہیم علیہ السلام بل ذکر گو ایساک علیہ السلام بل دکر گیا فو علیہ السلام سالورم و نوح دینا من قبلو او نوح علیہ السلام مزدود کرو منگا دل رب خواد و من دل ریتی او داولاد دنا داودا داود علیہ السلام پیزم پیغمبر و سلیماناش و ایوبا و یوسف آتم و موسان و حارون اور لا <سؤال> سم وکذالک نزل محسنین و زکریا یہو لسم و یحییہ د لسم و یسع د ہن لسم و الیاس ور لسم و اسماعیل بن لسم و الیسعش پان لسم و یونسہ ولسم و لوط ادلسم و انا دینا من کرلو او نو عليه سلام مزبوط کړه ونګا د لوط خوا او دا او ناد دنا داوود نا عليه السلام داود عليه سياد ابراهيم عليه السلام داود عليه سلام سليمان عليه السلام ايوب عليه السلام يوسف عليه سلام موسی عليه سلام هارون عليه سلام وکذلک مجل محسنین دارنګ بدلاور قومانې کانوتا خانزانې ولن سي کر کا يو بلارد خلاف کړيو يو بلارد کور استو يو بلارد الله را غلبرې خو له يو تل څو اولاد ولا الله انبييا ورګه دا دا په اولاد کرانلو یونس اوصال وطا و اسماعیل ولی سلام اسماعیل علیہ سلام الیاس علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام و او ټول ورا غړی منګا په مغلو کار د خپل زمانی چپلار رضا الله دین د بار پرېږد نو الله ای ما الله خاندان د انبیا اولاد کې مې ولر بیا بیا پیدا کړو یو بل بچي به اوسلو ومن ابای مزریاتهم دم خپل راغو دا اولاد دنه او درو دینه او ته بینه او راګړو موږ دایو وعدنه مل سراط مستقيمه او مضبوط کړو موږ دایلا پرتراف دلاره نی عبادت مضبوط خلق اعلانونه ورکو ځا نکا هنده الله دای دا الله دے یا جی وی مے شاو من عبادت مضبوط ای بده عبادت هغه سوج کو رسید باد دي ګانو د الله نا ولو اشرک او ګدا شیر کړه د اطلس انبیاء مخه ذکر کول وَلَاوْ اَشْرَ غُولَ غَبِتَانُمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ کدائی شرک کده وے برباد شو بوده دا این آغا عمل چی دائی کو دا دی امبیاء و آمل با برباد شو بوده که شرک کده شرک سرا عمل هغه برباد شو جشی شرک کئیو نو کاغاها جونہ کئی نو ابو جال دری پانسو سا جونہ وابو جال اغدره پانسو زجونه اپا کار را دلالو. کشر کئی خیرات اپا کار نراجی نمرود سرورس او غواگانی دا اللہ دا خوشانو بارا لالے کڑے وے واغا پا کار را نلے و لحبت آنو ماکانو یاملو ادهو یر جید زور بسی مسکو ما مشرک بسی مسکی کنا مته دلاته له چې مشرک پسې دې کو مشرک پسې موږ دې د هغه عمل رې قبول ولایې ګل لېنا د نه موږ کتابه دا غسان دې شو هرګړې موږ دې لره کتاب ول وحم ما بوا ونبو و دا فیا قربا اولای نو کګور کای به دې بعد دا غسان کلل لااب کومنلی سویا به کافرې نه تا سره تیار کړی م پهې باې او کومه چې نو بې باې مون که پرووام کو کدی نمې الله به نور راوللی د س وال به د غونونه را ولی خپې نمې الله به و نا یک الینا د الله دا غسانی چا الله والا توفیق ورکړه فبهو دا موقتدی نو پتریکد زای روان شان دای چې کوم طریقه بعده مصاله کړی دا غیپ طریقو کا نو طریقه موځه تیر شو کلا ظالقم له اجر او طوا نه واړم تاسو نه په دې لا اصلو کوماله اجره مدارك زکه بدله بعد لیکي هغه وایه و فيه دليل على ان اخذ الاجره على تعليم القران لا يجوز ده جانه حنفي وایه احناف دي اخنابه نو ده عن في مذاب مشهور تفسير هہ تفسیر مدارک کو اپ نہیں رہے لکی وفیه دلیل ان الان نازل وحیۃ تعالی تعلیم القران لا یجوز بده بعد دلیل ہے چه تعلیم نہ قران ما نه اجازت نہ جائز دے حضرت مجدد الفسانی مکتوبات کے ذکر کیں دو دیر شما شما کی اگا وئیو تدریس و افتا وقتی نافی آیان کہ خالصاً لے وجلہ باشد تدریس و افتا اگا فائدہ ور گئی خالص دا الله در ازاد پا رہیو قل لا سلگم علیہ اجران و ایان قرمتا سنا بدیباند ساجر انو ایلا ذکرہ للعالمین او د دا به م پند د پاه د مخلو قدر الله کا قدرې دی تاظ ملکله الله په تاظمه که چې دی وما اننظرل الله والله بشرین من شي نه را للی الله بند ب د باند د سشي من انزل کتاب ل یا به موسا چا را کتابا چراۃ له ګړي و پای باند موسی علیہ السلام چرنا وا وې د پارو د خلکو تجامنهم قراتیصا نو ګلوی تاسو وې نا ټوټې سرګند وې تاسو دیند مات مطلب خبرې او پټوې تاسو ډېره چې دنیا مات لا و بکی نو اخره کوی او چې دنیا مطلب لا و بکه نه نو بیاغه پټوي هغه نخکارا کوي هغه نو وایې تبدونه و تفقونه کثيره و غلمتم معلم تعلمه انتم ولا آباؤكم و خودلش و تاسو تا آغا چل ده خودلش و تاسو تا نستاس و مشران الله یعنی من انزل الکتاب قل الله و حیاء اللہ را لگرده سم درهم في خوضهم يلعبون نبیاء پرید با بسو زئی کلو به کون کی پریه داسه دای داسه اباسو کی باڑا نیو و خاز میالابونا نو پریه دا لیرا فزر و خاز میالابونا پریه دا لیرا با بسو زئی کلو به کون کی داسه بده اباسو کی بده یالا نیو پریدا دی لپا بسو دی گلو بی کون که و ها دا کتابون انزلناه مبارکون ترغیب ورکی قرآن کریم تا و ها دا کتابون انزلناه مبارکون دا کتاب را لگلی منگا دیلارا د خیر نده کتاب مبارکون بیر کاف که مانه دا برکت خیر وهذا كتابنا لا لا مبارکون دا کتاب را لګریم غدا د خیر کتاب هر دا د خیر او د برکات دی کما شپه کې چراغ لګل خیر او د برکات ته ان عز الله په لاله مبارکان منګر لګل د را پا غش په برکات کې دا کتاب دا خیر او دا براکات دے کم اشپاکی چراغ علیو اغا خیر او دا براکات ډیر دیر دا بیر براکات کتاب دے بل کتاب چه تلوالے چې نیمه گانٹاولوالے اوستاز سر پلاسو کی نیوالے یہ ہو سر میں مات شو نیمہ گانٹا پی روڈی پایگی اوستاز گپو او بیا کتاب موي او بیا وې الکه او پیاله شهران او سره ماضي سره او قران چې وای نو خوان کئ سره د سور او دین پیدا کئ دوه مازه پیدا کئ د نر د برګد کې ته اتې وها کتاب الله الله مبارکون شېل قرآن الله دی رحمت نورېږي کلا کلا بیوی خیامت کیا اللہ ماتا ہوئی جنت کے راتا ہوئی مالا جنت راگی ہو راتا بیا ہوئی چنور سمواری نزب ہم چی اللہ تالیبان راتا کینو چی قرآن ماتا ہوا اگا عبادت پنیت تکلیف آخو جدا شده چی اغه خوان دې ځان لاده کاله قران وای سړې وي د زمکه اسمان مینس کې یو چټ تخ دې ول په ناسمه دا ځه خوان کوي وها ذا کتاب الله مبارکون دا کتاب را لګله موږ دل را د خیر را کتاب برکات بګیا ژله شوی مو سردل کلذی به نه ادا تصدیق کون که دعا چه مکی دینا دی ولی تردر امان و قرآن و من او دید پارا چهوی رید مکی والا او سرچ چاپی ریدینا دی یعنی طول دنیا قرآن دی لگا لیگ دیو چه دعا جمع داربو دو طول دا پاراو واللدین ایو منا بالآخرا او آگسان جگئی ایمان ناڑی يؤمنون بيهنو أيقين كي بده قرآن وهم على صلاتهم يحافظون وهم يؤمنون بخبار وعبادتهم باند نگاه باني كون كي وهم سوزياد ظالم درو جوڑا هم كو كي داغا چانا چي جوڑکلن با الله باند درو با يائيوه ويچوا وي يشويدا ما تار وهم يشويدا دريشي ومن قال او چاچه وی زرده چه زبا و مواما رو بلیگم اوبواما پشان داگا چه رالی گلدی اللہ نداگنالوی ظالم بابلسو کی وَلَوْ تَرَاِذِ الظَّالِمُونَ بِقَ مَرَاتِ الْمَوْتَ او گوی نتا کلاچه ظالمان ببسخطو دمار کی وَالْمَلَائِقَةُ بَاسِدُوْ اَدِيَمَا او مَلَائِق بَوْدَوْ كِوِي لَا سُنْلَ رَدَيْتَا اور فرشتيو او دوی اخرين جو انفساكم او با سايسا هنا الیوم تزونا دا ساته سزا زار کولشی دا صلا آزاد ذلات دا آزاد ذلت کم زاید الیوم تزونا عذاب الون دا صلا سزا زار تو دیکھو چھے سائے اوکو تا دائی بمیانس کے پروت دے او سزاو اللہ ورکولشی بیا قبر کے سزاو اللہ ورکولشی اس بات دا عذاب قبر اس بات دا عذاب قبر عذاب ورکی گی خطات پر لگی اگلہ ورکی گی الیوم تجزاونا عذاب الہونی بما غندم تقولون الا الله الا غير الله پس سبب دا چوي تاسو باندې نامناسب او اي تاسو دا يا د الله نه ځانګړګون کی شه تا بهي ساو زمي سامان ځن الله ولا قد يدمون فرادا كما خلقناكم اول مره دو مانی دی خیال کوي یوازی تشتور نو دو دوم اطلبه دی یودا وَلَقَدْ جَيْتُمُونَا فُرَادَا تاکیک سرار را لئی تاسو منگتا فرادا مال او دولت و دولتنا اگر تاچه مالا دولت بانده دخبل بیزیتی کولا ده پردیدی کولا درور ده کولا ده خور ده کولا ده پلار ده کولا اگر مال کو دنیا کې پادیش ورک جه د منافر ادا تا کی را لای تاس مونږه تا فرادا بيد مال او دولت نه یواز د مال او دولت نه ادم ما مان ولک جه تا کی را لای تاس مونږه تا د مددگارانو نا ا تاج به مایل لمن دا ما بخلا سی او پیر بزن کدان ګرار سی نن خواغه نشته ولا قد دمونا فرادا تا کی سراراد دوغ تاسو مونږه تا یوا ذمت گارانو نا کما خلقناکم اول مره لګج پیدا کړی مونږه تاسو اول زال وتردد ما هو لناكم وراء ظهوركم قد دوالو مانو تای دو را لتا تاسو مونګه دا یوازد مال دولت نا وتردد ما خولناكم وراء ظهوركم او پری خذ تاسو ما خولناكم یعنی ما ا دایناكم هغه څنګه تاسو له دار رسول خدا قانونا دولت چې بمدار ګر اودارنا پاتیشو رالې او قامت دولت ها دنیا کې پاتیشو شو دیمه مانو یو از د مرګا رانو او ما نه را ما کوم شو وا ګم اللذینا او نوینو منګاس داسو اخلاصون کیه ها ګسان چې داسو چه دهی تاسو کی هی سداران، نن در ناغا پادی شروع، آنن چرت دی، آیا و سالیگ زکا وئی، ساتان که لوگ المن آیا اندیاری که، ویود دلو دارم بیداری که، زرده چه مرگ بده ده ده کورنوالی، او د ده بدل که بل بلکوردار کیه، و تدرو کما عنیت بی زمانا و تنقل منعنا کا ایلا افتقاریکو او د دیمان د دکورنا دقریبای کورتا والا عرشی و تدرو کما عنیتا زمانا و تنقل منعنا کا ایلا افتقاریکو اتا چ پیدیر زمانی لگولیوی الویلوی بانگلی دی جوڑی کریوی اه خودر لااله الا غريب هاي کو رتا فدوز القبر فينه قطريه فدوز القبر فينه قطريه ويرى غيرك في ديارك فدوز القبر فينه قطريه لقبره چې جيبه استابله خنستر وو کیو توبړيږي فدوز القبر فينه قطريه ويرى غيرك في ديارك ستاغه کولې سترګي پيږي وې کبر چې ژوند ګرځي او ستاغ کورونه کې وځه با د بل چا سترګي علماء دي کې فادول القبر فينه دای ويراغه نګر کې فی دیاریک زما شریچ کلو فات کې دو نوغه اوسو اشار الکل ايدا زماده کا برخواګي قدبو لګوي او باړي ورې کوي عاشار ورې کله الہی لقد اسباد زيفا کف ذرا الہی لقد اسباد زيفا کف ذرا ولل في حق عند كل كريميه الله استا مرمان تا تا په خاورو کې سبا کړې او د عزت من تو سها مير مخدري رستا ميل وايما الله لا قلاس ف زيفه كافي ذرا وللي في عب غنده كل غريمه فاب لي ظلمي في قرايفنا عليم ولا يفر بغير عظيم زما لا گناونه ما تم عفكا زك زمان دير او باغ هر د غټ ذات دې بل څو نشکا معاف کو له او زم ما ګراو نه ما ته معاف کا یوازه رالي دنده غمان دوله درڅغشته او نو هغه تاج بنیاز کو اتاوی ما ای لا ونې ول راو دی به خلاص ایو دلاګام درڅره ديشته یا دلا پرام ديشته تا تاج به زشه مرزشه و ما نرا ما گم شو هغه مله نه او نوینو موږ تاسو سره ستاسو د برخه ودان هغه څنګه ستاسو په ګمانو چې دای تاسوږي صدران لکه تقرطا به نه کوم تاګي سره تاسو نه شپه میا تاسو ګینه محبت و ځلان ګم ما ګوند تاسو مو نه آګه ستاسو ګنګمانو ان الله فالګلاب وڼوا بیا دلي لري خپل یقین هر الله شلون ګردانی او دا ډوکی دی دا نه وسلای او داګنه تیغراو کیږي اردو کېوس نه او داګنه تیغراو کیږي ان الله فالګلاب وڼوا الله شلون ګردانی او دا ډوکی دی يغره الرجل من الميت هدا گئیه ژوند د یعنی سمات له او باز موهدا د مشرکنه او قراد ا ضرب کورګې ابراهيم عليه السلام و مرجل ميت من الحياه او پیدا کړون کړي منل ژوند دي نه یعنی پیدا کړون کړي مشرک دار جنو پر کور کې کناان پیدا غه دې تم ګور خپل رځه دار جنو باندې سلام زيو کېنا نه مشرکو زګه چې صاديو ويو وای په ساره نو دا بنا شستا خاندانی نبوت غوم شوډ دنو علیه سلام زیده نکار خلقو سرامر گره شا یونو ساکی رازی خاندانی بلونواتش گم شده او بلک رازی خاندانی نبواتش گم شده خاندان نبواتی نروک شا ساکی اصاب کاف روزی چند پاین کاف گرفت مردم شده او دا اصاب کاف سپیت او چې سر عزيز نه قانون سره مرګ کرے شا سانو کښمه ارشان قران کې دا ذکر راوي خو سره یو ضای شا چې نوم با زندبا دي نا کار سره یو ضای چې ناړي رخصيو تباشوي و مرجل ميته من الحيه عبدا كون کله مشرک لا دمو اهد نا ذا لكم الله دی سفتنو آل دی اللہ فانا تؤفہ کون ونکم تروتوارو لشوئی فالق الاسباح نلسم دلیل شراؤن کل سبا دے تیاروش لئی اور راراو کی جئی و جعل اللیل سکنا شلم دلیل آو محل سکون زمان سکون ګر دل اشباد آرامه ځمانه سركونه زیاده سركونه شپره باندې راولي د پای کیه उद्देशي شپراولي انسانان اغه ودشي سرګې پټي شي جناور اغه ودشي مارغان اغه ودشي امانه سركونه وا ځمانه سركونه وَجَعَلَ اللَّهِ لَا سَقَنَا كَرُدُ الْأَشْبَى دَ اَرَامِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ او بیدا کرنوار اسممائی پا اندازا اسا بی ولا مقرر کرنو پاگی روان دی وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا او نوار اسممائی اسم روان دی با اندازا باندی اللہ والا اندازا مقرر کرنو دا نوار سعر را خیجی او ما خام بریو دی ما خام را خیجی او سعر بریو دی هر یا اولیخ پناه اندازه یکو دیدا و, و, و القمر خسبانا انوار سبا سوره نحل آد نمبر بارا او گوری دوله سما سوال سما سوره الانعام نمبر 122 و سخر الله لکم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره شباب اور دل اللہ تابع کړي نوراس ومای دل اللہ تابع کړي ها نوراس ومای چی داید اللہ تابع کری دی و صحابی وی دی سوار نسم اسم امائی و او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او او سوار نسم اسم امائی ما با ایک نبی علیہ السلام مختا کتل او کالا و میں اسم امائی تکتل چی دوارو که کمی او خیستا دی هذا النبي عليه السلام مقدس من معنى خيسته وَسَخَرَ شَمْسَ وَالْقَمَرَا وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّعَرِ وَشَمْسَ وَالْقَمَرَا وَنُّ جُمْ وُسَخَرَ دُم بِأَمْرِهِ أَسْتُورِ تَعْبِ ذَعْدِ بِهُكَمْ دَعَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَعْلِكَ اللَّهَ لا آيَادٍ لِكُمِ يَعْخِلُونَ خُشَاكِ دارانگز اللہ کی اوموویو چنور اسمامیم دلاء بیدا کردیم و جعل اللہ لیل سکنا حسبانا غالک تقدیر اللہ زید الالیم او دان داداد غالب و بادشاہ دا و هو اللذی جعل اللہ کم نجوم دا بل دلیل احریه دا الله کا ازاد دے چھ گرلو نیستاو زبارہ سطوری لیتاہ دادو بیہا دیدہ پارا چھ لارو بھومئی پدے باز دے پتیارو دو باندې لار آپ کے سطورو باد دے لارو مانوئی چھل قرآن اللہ دے برحمتو نولی کی ویسان انیس ساو جیاس کے تلیو دل دینا بمبائی تلالم او د بمبائی میں بیا پج اوو جیاز کی دریابی جیاز کی تلے ہوا دریاب میانس کے جیاز روانو اچھاڈو پا تنو لگی دا وی ما دی جیاز کپتان نه تاپوسو که چیر دا تاس روان یای نو دیگو مشرک مغرب نو معلومی گی نو تاس دا لار اسنگا معلومی کی. ما دیوی چې مونږه پستور معلومه وو سترو باندې بنگلار معلومه او د سپید لل مون تار دراز لټلو نه اساني اوس کو اسباب ډیر شو کمپیوټرايز شو هرڅه پستور باندې باندې باندې معلومه لا ا دی له دستور فایده یو فائدہ دا ذکر اللہ دین جالالگومن جوما لیتا ددو بیا اللہ حضرت دے چکردو لی پیدا کھڑی ستا سودپارا ستوری لیتا ددو بیا دید پارا چلار موئیم دیواند ستوری دلہ دیل پیدا کھڑی چلار بی اموئی لاربی مالوئی لیتا ددو بیا فیدلو ما دل بر لی دې پارا چلارم وای په دیواله دې په تیارو دوه چاو دریااب کې پای باند روان یې یو لتا د لوبیا حفیظ ولما دلبر وال باري دې پارا چلارم وای په دیواله دې په تیارو دوه چاو دریااب کې یوه دی لا پیدا کړی چتا سپیلاره وممایو سوری آگه دید پارا پیدا کردی چه شیطانان بیولی ہو دویم شیطانان بیولی آو درم دیلا چه آسمانی پی خیستا کردی ولکت زیرن سما دنیا بی مسابی ہے سالور مفایدہ قرآن ندی ویلے قسمت پی معلوم کئی دا اندی ویلی چه دیو استاد سیارف لانا ہے دا استاد سیارف لانا دا دا لادو چې قسمت پې معلو میږي تا دا برو بنو جوې وال لا تدرې تا برو ب جوې وال لاستا تدرې و په ن میفالو معیا بعض قسمت معلو او تا پرتهنیشته چاب د ستغ چې سې خو غنو کو یا ست بعض قسمتونه نه معلو دا ایران وستا ایستا ستارہ بلانا ہے دا و ستارہ گردش کے دا و ستارہ ستارہ ٹوڑوبر گردش کی ہے وَوَا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّ جُمَالِ دا اللہ کا دادے چھے پیدا گڑی تا سلر اسطوری تیزا پارا چھے لارموائی بدے بانے فیضل ماتل برر والبار داوی ستارہ گردش دا زه دې رواه مې رباعو بنا یو دا ټولو ستاره و لاړي هر ماري او کور ناس دي ستاره گردش ها اندي جان لاګون جو ماله تا دوبيا في ظلمات قلبري والباري قفصلل ايات لقوم يا عقلونا تحقيق سراوه کومنګ دلایل د په رضا کوم چې اې کلي وو الذي امشاکم من الناس واحده دوی ستمدلیل دا هغه غزا د پېداګلې تاسو د جن او نان او جن س او يا دمل سلام مراد ده فمستقرون ومستودعون خیال کوي فمستقرون لښان دی اوسې دلی بغېړه د مور کې و دعون او بیا امانت کې خدلني په دنیا کې د مور بګړاګې اته بیا ست کال دوا او تیر کی او بیا دنیا تراشي یو مطلب دا دې مطلب دا ف مستقرون شاد دي خدلني په دنیا کې و مستودع او بیا مانت کې غوللي په قبر کې دنیا کې زلګ جوان دیرګ او بیا د قبر زایشو فمستقرون و مستودون لکشان دیو سیدلی په دنیا کې او بیا مانت کې غوللي په قبر کې دره ممانه فمستقرون لکشان دیو سیدلی په قبر کې و قاستودعونا بيامنه کې خدلني په حشر کې ميدان قیامت کې چې بیا وزیرو چت کې ميدان قیامت کې قرفسلن اعادل قوميا قونا تاي سروازه رمغات دلایل د پارضا چې پای پوئږي و هو الذي انذر من السماء ما اد دا الله غزا د چې ور د نو بعض منږ پهې بعضې کیا ګې د نو بعض منګا د دینا شنو او بعض منګل د دی نه داې م را کې به د یو دبلله پاسا وږې کګوره یو دانه په بلې وررسه دا دا چا پې دا کړي یو دانه د وردو لوه. او داغینه وډرنره راوخي جوړې او پہاری او ډنډر کې بیا سرスル دانی پیداګ نه وګي پیداګ په بلې سورا کړی یار دا دانی جدا جدا چا کړی یو کلو ری ژوندانه نو پای کې د ریجو دانیوش میرا 50000 دانی پیو کلو کې 50000 دانی یو کلو کې ریږي دانا دا دور دانی چا پیدا کردی فاغرا فاغرا جنا منو حذرا نو خرج و منو حبامو تراکبا و بازو منگا د دین دانی پاسا دا چا کردی دی ومن انخل منطل یا قنوان دانیا او د دا کجرون دمی د دین او د کنگو د دین او وَاغِذِينَ يَذْنِذُونَهَا وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَنَابٍ او باغونه د انګور نا او انار مَهیاو شان دي پرانګې ندیو شان خوان کې وګوره میو ولې تا کله چې میو نیو يېو پخای کی هم نفي ذا آیا يگنه دې گذلا يلي د باردا کوم چلای ما نړی دې دلای نو تا لګو ګورا وجعل لله شرگان جن ما اسرت کای پاغه مشرکین او مشرکین بل ملائکه چې دایې دا پریان د الله ضمان دی او دا ملائک د الله لړه دی منځک د ارمادت کوه و جاولو لله شرقال جنن اوگر دل دی اللہ لراهی صدا رادن پیریانونا و خلق قوم اوالاں کے للا پیدا کردئی دی لارال جنن دام اول و لله شرقال جنن اوگر دل دی اللہ لراهی صدا وخلق ما لان جل الله پیدا کړي دلرا وخرجوا بنينا وبنات بغیر علمنا او جون جون دي الله الله نظام له لونا بزدل لله صداي زامن ديو دای لونا سبحان هو علام ما يسغنا پاک دي الله زامن ولغونا او چاده د هغه ما چې کمسي ورته دا, دا الله وې ناشنا پیدا کونگی دا اسمانو دزمکو دے انا یکونو لاؤو الادو چردہ گیدے شی اللہ لارا نائبو ولم تکو لاؤو صاحبا او نشت دے الله لارا بی بی زیاد ضرورت کو خزی تایی نو الله زن لخزنو پیدا کردے نو نائک دے سا جات دے زوی دے سا جات دے ایا نه انای غون لو والا چر دگی دی سی الله لربچه ولم تک لو صایبا او نست ذ یال الله لرببی وخلق کل شاین و بذکر ذ یار ش و هو بكل شاین علیم او دا الله لبار شی باند پوآ ذلک الله و رب گون نی سی باتن والا الله استعرب لا اله الا هو نیسته ها اجر سر غونګه بغیر دی الله نا پیدا غونګه دار شید نو یې باد تو گئی دا او هو کل شی وکیل او دا الله دې بار شی باز دار لا تدری کو لابصار احاطه الش کوله په الله باندې سترګه ادراک چرګیږي او احاطه بيو کیو هو هو یدرک الانبصار او دا اللہ ای حاتا کئی بستر کو باندے او دا الله دے باریک بینو خبردار خد جاکم بسائر و مرہ بے کون فتائی سرال تاشت دلائل طرف فمن افسرا فلنم سے یعنی فمن تاق کلا چاچ زان پوک نو زان لیدہ فائدہ چاچی ولید یعنی زان پوک تاق کلا چا چېځان هوګ نوظان ل د ف ده او سچړ شڅ ځده په د ومانا لګمب حاف او ل مذهب په تاسو نگاهبان نه وذا لکه نو سر دا بله درما کبا وذا لکه نو سر رلایاې بیا بیایا بیان اونږ د لایلوادانیتته ویا پ در راستستا۔ د لپاره چوایي د چان نن له مصالحہ څخه ډکړې دا راستای نیم من تعلمتا چان دې ځکړې وې او استاد دې سوک دې یادې مانا ولیا ګلو درستا د لپاره چوایي زړه دکړه دا مصالحہ درسته حوالہ ساجي دې درې مانا ها شريه د په خداوند کی سایه راتواینو د مانو لشامل لیتونو وليا گلود درستا دیتا پارا چهو آئی زنا دکلا دام سلا صدی ار روز دام سلا را بسی تویید که ده خلقو توییدو مان نوری ما سانی دا دیتا باده داووی یادریم وليا گلود درستا دیتا پارا چهو آئی وده لوستر بمون باند هوا کی حد پکوانو پخوانو بڑے پکوانو کی سایہ تا وینو تول کی سایہ دینو ولینو بین او لے کمی عالم انا او بیان مون دی لواد باردا کوم جہی پویگی اتبے ما وی لے کا میر ربی کو تا شادائے چوہی کولشی تا دار تر و لا الہ الا هو نیسته هاجر سر غونګه بغرلې الله نا و للمشرکین مغوالوه المشرکین نا کفوا هرده الله په زور باندې ایمان نو دای بشرک نه کړه او ما جاء الله عالم حافظه او نه له دې کړه موږ تعالی په دای باندې نگافان او مان طالب بوکیل او نه ته په دای باندې ذمہ دار استاذ تا استاد ذمہ داری تبخام کا دئی تا وی سورہ خلق کو ته هدایت ور دا ذمہ داری ده ذمہ داری دا دات است ستا کار بیان دی ور ما ام طالب وکیل ده تب دئی باندې ذمہ دار وانا تاسو بولل دینه من دور الله ادا بور زل مکو کسانو تا چې د را کئ بغیر دا اللهلهڅکه دی به کنزلو کیا الله تا دې دش او دنا پویا نه زد کے برراشي الله تهکانزلو کې او فیر پر الله دوې غیریل نه کاذا کاضنا ل کوللی اوم د نه عمللهم س عامیمې دې هم دغه سر راي چېطب کانزل لکې۔ لا تذل و لا سن ذوال سيئه اطفا بالذي اسن سر نور شمال صره ميم سته اطفا بالذي اسن فإذا الذي بينك وبينه عداوت كن مولين حميما طبك عن ذلك فاصبر باللات وهم غير كذلك زينا لكل امه عملهم دا رنگی خیستا کڑی منگاری او تل دی امال او بیا رب دی دا واپس که دل دی دنو خبر بکی دی بی ما کانو یا ملون پاگا باندی چه دی کولا واق سمو بی اللہ جادا ایمانیم قسمون خوری دی با اللہ باندی پاگا قسمون آی لینجا آتم آیاتون کرای دی دی او دنیل تام غا ایمان برادی و دی بادې قصر پوری څنګه مم د دلیل راه منبه خام خام نو بوله نملایا دویند الله و احد الا الله سغدي وما يشروكم ان عذات لا يمنون يا منافيذه ضمانه دا وما يشروكم نه پویا غړی تاسو ان نه هاې راځات لا یو مينون په دې خبره باندې چې دا معجزې کله راشي نو دای وای ایمان نرآړي سمات لاو دای وای مړاړو ته موجزي دای اسو ایمان نرآړي نو تاسو تاسو په دا چې دا معجزې راشي دای وای ایمان نرآړي و ما یو شېرو کوم نه یې بوږګړي پا ده خبر بانده ام ناید آجات چه ده موجزه کلراشی اللہ یومینون نو دهیو ایمان نرادی دهوئی موجزه و تمرادا کتا موجزه پیشون که نو د ایمان نرادی نو تا تس پتا چه ایمان نرادی یو مطلب دا دهیم مطلب دا دهیواری موجزه و ترادا د چتمو دې دې پېشکره دای و ایمان راړي نو مایس د وا میا وا مایو شروګم سجی پوغتا سول را په ایمان د دای باندي تاسو په پت واس دای و ایمان راړي تاسو په پتار ان اذا جات یومنون لا زیده ان اذا جات و دې خبره چې ماجزه کله راشي نو دایې بې ایمان راړي تا تاسو پد را چې ماجزه راشي نو دایې بې ایمان راړي چې توه ماجزه و ترانا هدی بې ایمان راړي تاسو پد یا انب مانا دلال وا ما يو جروګم تاسو لپاره د مي ایمان دی باندې سپونګ تل را په ایمان د دۍ چته وای د ایمان نه راړي لا لا لام زاید ده او ان بمانذ لا الله ان اېذا جا یومنون لا لا دا جا یومنون شاجدا معجز کل راش نو دۍ وای ایمان راळी ها سلورمه مانا و ما يشرككم ايمانهم سې پوغ تا سره په ایمان دی باندې چې توای را را نو ایمان راळी سب स्वागतا سره په ایمان دی باندې او ان بمانه دلاله الله لا زاید نه ده نه مانا ده ان ایزا لا لا اذا جات لا يمنون شاچ کل ذا معجزه راشن بياب هم د ایمان راړي د آیات مطلب دا ده چې دوي وایي معجزه وتران دای به ایمان راړي تاسو ته دی دای به ایمان راړي یا دوي وایي معجزه اډو مرال دای اسو به ایمان راړي تاسو ته صفه دای نه راړي مطلب دا ده الله کارونو کې کار مله راړي تاسو ته اور ما یوجرکم یا ما نافیا یا ما استوابیا انھا یا ان بخلا منا یا بمان دل اللہ او اذا جات لا یمنون یا لا زائد دے او یا لا اصلی دی گنی مانی دی ونقلب واف اذا تهم ارو کام آلم یومینو بی اول مر دیو جناچ دی ایمان را اوڑی پا دی باندی اول زال سمات لبا زلو نی دا قرآن نا اوڑی قرآن باندی نبوئی کیه زدرگی دا قرآن نا اوڑی قرآن تنگوری دا قرآن خلاف دی دا قرآن دو شمنان دی وانو قلب اور ارمغاز لونا د زایہ د قران اوسطرګید د زایہ د قران چې قران وترال او قران بیان د زایہ استرګید د زایہ دیو جناچ دائی ایمان راوڑے بدے باندے اول زال سورہ توبہ آدم ایک سو ستائیسو گو رئی یاو لسمہ سی بارا سورہ توبہ یاو سل ویشت میاعت ایک وَاِذَا دلا صورتتون نه ضره بعضو میله بعض نه هل یا راګو م نه دممن سرهغ سره فله او کولو بیا نه کوونله یف کاون نه سرت راشي په د سرونه کې بیا کې وي اړه منګاج لنا د یا اوستررکې د د دقرآ نه۔ ده چې د ایمان راوڑه بوده بانده اول زاله او پری دون منگه دی لرابه سر کشود دی که حرانه و پریشانه زگه زد بانده اولانو بنده قسمه طبعیه و لاوه اننه اندلنای لهم الملایکه او گمنگ را لگلوه دی تا ملایکه دی و موجزه را اله نو گمنگ ملایک را لگلوه غیوه دو دا قرآن رشتی ها ده منګا مړی را پاسو لوي هغه مړوه تویلوی چې دا قران و استیاده بیا هم دې نه منو دا داسې ځدیاندی ولا ان نضلای له ملایکه که موږ را لګلې و دې او خبره کړې وې ته شرم مڼو او پورته کړو موږ په دای باندې راو شه مخ مخ هغه و دې قران استیاده ما کانو لیومنونو دای چی ایمان راوڑه و مگر چی خواهو دا اللہ ولاکن ناک سرومیا جالون لیکن ناک سر دایدی جایلان و قدالک جالنا لکل نبیین سن جستا دشمنان دی سلورم آقابا دارانگی گردو لیمانگا داریو نبی دشمنان د شیطانانو نا دبانیانو پیریانو نا یوحی اعباد امیلا بازن واسوسیا جائی باز اپتدائی بازو تا زغرف القول قرورا ملاما خبر ازدو کے زغرف اگه توئی چگی لٹی او بو الانسرو ورکے خبر بیو سی دیوال رنگ بل سور کی زغرف القول قرورا ملاما خبر ازدو کے اگفو خیو درامستا بزوربانی ایمانا دای به دا کار نه کړی نو پرې د ل راوه ما یوترونهوا هغه درروغه چې د جوړ یاغېلهولې تااسغالی یا پ دا دو الذي نه لا یومونه بلاخه اوب کې د د تا چونه دغه کسانو چغی ایمان نه راړی په اخرا تهوللی یا دوه د دپه چې خو ب کې ددي لاوللی یا او جوړبیا کیاله درو وای چې دای جوړهونکی ویا غیلا تا باندې مو مختلف قسمت درو جوړایو افا غیر الله یعطیها غمان نو یا الله نا ولټو مزبل فیصله کو نا او دا الله غزا د چرال لګره دا کتاب مفصلا وازه پر اصول د ایمان کې زګ دل دی وای کتاب مفصلا او اصولیین و مفصل دے مجمل دے نبیان مجمل پا کتا کب دا نرائے چھے قرآن وی کتاب مفاصل او دیوی دعا کس مال دے مفاصل دے مجمل دے نبیان مجمل دے کب دا نرائے معنی که ما اشکال حل کر کیا رومو ما سو گئی اصول دے ایمان مفاصل پا اصول دے ایمان کے احکامو که بیا مفصله مجواله آئی اشکال اگه ما هلگ دی شیخ القرآن با دی رحمتونه اوڑی گی آئی بدا سه ماناو کرا جا اشکال بے هلگ اپدی دا مانی دا چه مانا گی اشکال هلشی دا کمان لی اپدی با دی انشاءاللہ دمون ترجمه را روانه ده ده قرآن کریم لفظی ترجمه به معاورات وَاُوَا لَذِي أَنَّا لَيْلِكُمُ الْكِتَابُمْ فَسَلَا دا اللہ غاده چرا لگل تازد کتاب واضح برسول الی ایمان کے وَالَّذِينَ آدَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ زکده قرآن لفظی ترجمه داگر زرورتو وَالِكَلْ غُفتَلَ ضرورتو یا والی دی می نهتو کو وغی وړیکه او چاءله د روج ک پرشي او والله د ل ل گمل کتابه او وصله داله غذا د چرا لږلی کتاب واضح واض پصو د ایمان کې والله دینا دنا مل کتابه کسان جوورګړی منی لر کتاب یا دموننو منظلم میں ر کابللا ای بوئی حجدار आले غل شوه تر بربستان پر اشتیا فلات کنم نه من المنطرینا نمکه غت شاک غون گونا پنو زول لا عذاب کی بدیوان دی وتمت کلمۃ ربکس قوا عدلہ ابرشک مون دراستا پر اشتیا وبینصاف لا مبدل الکلمات نشاله بدلون گے او گون د اللہ ال رب دا اللہ فیصلے سے اکنی شیفت لولے سورہ یونس کے ہم ذکر کہیں سر و شویتم کے لَا مُبَدْلَ لَكَلِمَاتِ اور سورہ کعف کے ہم وہ اجتماعات کے ذکر کہیں قُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَعْلَ بِزُو لَوْ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَبْ اَبْسِرْ بِهِ وَآسْمِعَ لَا مُبَدْلَ لَكَلِمَاتِ نِشْتَرَ بَدْلَ ان الله حُکم و هو العلم او دا الله دې ورځې دن کې بوا و يرد دې اکثر مان بلار دې یذلوگان سبيل الله او کته تا بيداری یو کې دې زیات د احچا چزمکا کی دې یذلوگان سبيل الله وا بړې دان ارد لار دې الله نا يره وې د جمهوریت دې اجمہوریہ پاکستان جمہوریت دے جمہوریت سیوے علامہ اکبان دیر پخواہوے لیو چاہوے جمہوریت دے اک ترد حکومت ہے کہ اس میں جمہوریت دے حکومت ہے کہ اس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے جمہوریت خویا اترد حکومت ہے چپه دې ګبانيان شمیر لشي او ټالنن شي د سړی او د خځې وټياو برابر د لیونی او د روټياو برابر د دجموریه دې ها ج ها بیا ور د ټونه ایواغست نو گاغه شینخارینو هغه ماشار دې نه لگا انند سوابار سوب پیسوی د دجموریه دې پیر چلاسی لکلیوی اگر جمہوریتی انتخاب است عذاب است و عذاب است عذاب است کہ جمہوریت دا انتخابی عذاب دے نو عذاب دے بیا عذاب دے پسے ہر پنج سالی جنگ دارن زمین ملک بربتنگ دارن ہر پینز کالبات پر زور دی پسے ہر پنج سالی جنگ دارن زمینی مول قبر په تنگ داران هر پنځه کال بعد پرزول دي او ټونه دی الیکشن دی اپ ګورونو اپ ير بلو रुपای اپ الیکشن خرابی خرابيږي او چې بیا ټونه باندې ممبر شي لو هغه چاو لوت ورګړي نبياده هغه مجبورای بیا انصاف کول شي بیا غوږی زما پارټي او زما پارټي او زما پارټي نو بیا تاسو د خپلې پاتای تاسو کوي ها نو راډو او دا وې څنجموري عدالت پنځه کسا الیکشن ته ولارد یوتان اٹھو نو आवाज درل ها زرا بل اٹھو نو आवाज درل زرا بل اٹھو نو आवाज درل زرا بل اٹھو نو आवाज درل او یا زرا او بل <سؤال> وټو نه عوامس د لیاو ناق د چاغایا او لا ګټو نه عوامس د نوغه منبر شو اول یې په جمهوریت منبر شو په جمهوریت خو نه ده د دوټو نه یو او دا د سنورو دابل طرف تا کا نو هغه د یو نیم لاګ نه زیات ني جمهوریت کو هغه او دی طرف تا نشو دا جمهوریت دی غلط ده دا جمهوریت تر سو په ملکي نظام وبتباقي دا ودونه وي دا مل سرمايي وبتباقيږي رشتہ غاراي وبتاستاسږي هر سړي به د خپل ووټرانو تبوس کوي او پردي باندې کوي دا چې چا نه وټور کړي دا جابلو سی ګولا په داغه متا پوس کایغه نو حریت نه لای کا د نو حریت تاسو بیان نه کایو حب بیا پاتیو دا یو لريده لعنت دی بداس جمهوریت باندې ها ادا بیا چراجه مשי نو د ملک سرمایا دیو غریب مل سرمایا هغه بیا بدای باندې لای دا صوبائی سملای او دا قومی سملای دا صوبائی کے سملای یا قومی کے سملای نو بدا سملای دولو نو دا راجہ مشوی او داری او تنخاگانی دی نو د یو یو میانش دی پا اربونو رو پای دا ملک آمیمبرانو لتنخاگانی دي نو دای ممبران سکی چه سملای که راجہ مشی نو یو بلتا کانزل گئی یاو بل سرا جنگی ده یاو بل بیزندی که یاو بل جامعه اوبازی او اغییلا تنخواه زمانگا تکسونه او زمانگا مال اگر آنگسته شی غوله ورکوله شی سگه امی برانسی یا اگسار پا کیا تم اولاسم پیلی او پیسی گا دلی پا آنگ ادا او امی بران شوی دامن ترکی گئی ترسو چه دا جمهوریتی ترسو چه دا پلیتی دامن ترکی یو امیر پا کاری یو امیر اسلامی قانون گدای چه بس یو امیر او داغ اتحاد پایی اگر دیزان دا شورا جوڑا کی بیا صدارتی نیزام دا دی نیزام نبیاخده دا کم چنن نیزام ده او دا دیو جنا یو ازتمن سڑه بایی او یو زوګور پسې راونډ شي هلي میډیا دا غي لاس کی دا غ به عزتي به کوي هغه بیا د ځان د خلاصو لپاره معاف کوړم ما بیا خو نه ترلاسه کړم ما ویزي ورته واسطازو خلاف د پېمراه قانون راو با صحیح وګورې استانو خلاف سورب پرچې شوې دي دا پرچې د استانو خلاف شوې ان تاسو لري چې درو او که ویلی نو بیاوله په دې خپګې چې زو هم دروغه وایي هو ٹھیک دی با فوش ګرب خدای رسی وطانم ځان با فوش ګرب خدای رسی وطانم ځان کہے جب نفس بشر خالی از خطان بووند یو بندا بغیر د انبیاء نه د خطای نه خالی نه دی غتائی د مولانا انکی کی غتائی د ها بادشاہ نا انکی کی غتائی د میډیا والانو انکی کومه غتائی وکړه نو غتائی وته په کوتاک او دیو جناب په پرچی بیاځي بیا مافي وکړي د پېمرا کا دغه راو با سې لیکل نه لستر دی وازر وای مافي مافي نه بیا خبره خبره باندې ودريګه بیا وته وایا چې آ ماوي دي او دا پیم را ریکارڈ راو باسم چه تا ما فائی بوپ دیدی و سوکه ہوئی اداوی ڈیر دی او ڈیر دی او پو ریوند کی دور را جمشی دور شیدی دور شیدی دور شیدی اسلامباد کی او در را جمشیدی چه او دا ڈکویلی وو تا سوکالتویلی دی ناغل ابیانی یا اگر جمعوریات این تی خوابست عذاب استو عذاب استو عذاب است که جمهوریت دا انتخابینو عذاب ده بیا عذاب ده بیا عذاب پسه هر پنج سالی جنگ دارن زمین ملک برخود تنگ دارن هر پینز کالباد پر زور دی پزان ملک تنکڑه ده یا که آواز حضا عطیف شنیدم که برمردار دو غای کلاب است یاواز میں دو غایب نواوری دو چې په مرداره د سپو جنگې بلشي اډو کې یو والی نور وته پرې شي نو جبلې والی نو هغه وته پرې شي ادا جمهوریت دې جمهوریت دې لا ندي بنداسي جمهوریت باندې 엔 دو دې اچرمان ولارد کته تا به شي دا سرغا چا چیز موږ کی دي یذل کان صبير الله وا بڑي تا لارد لارد نا یا تبیولا الا جننا دایتا بین دی بغا د ګومان وای نم الا یخرصون انری مگر حق قال و یونکی ان ربک العالم م یل للانس بیلی یگن النفس تاک پواده باغ چاباندی چختا شذلارذ و هو عالم بالمهتدین اور دا الله پواده بلار مونږن کو سورت دوئی سیو او والا اوزاکی ایک سو اٹارا آیاتون ایک سو ستر آیاتون او بادیگراد در شرک اعتقادی مفاصل او در شرک اعتقادی سلوروالا کسمون شرک فیل علم شرک فیل تصارور شرک فیل دعا او شرک فیل عبادت سلوروالا رادکول او سلوروالا کسم مشرکین رادکول او مجرکن بللی صالحین سوالیحین مجرقین ملائے کا مشرقین بلجن اور مشرقین بل کووا کے بر تفریدہ دری پاا پاکم یو گنہ ریسس دے ابیا په ثبت شروع کوو۔